Глава п'ятнадцята. Максим подзвонив наступного ранку і сказав, що буде близько сьомої. Говорив з ним Фріз. Максим навіть не попросив покликати мене. Я почула телефонний дзвінок під час сніданку. і подумала, що зараз з'явиться Фріз і скаже «Містер Девінтер на дроті, мадам». Я поклала серветку на стіл і встала. Але тут увійшов Фріз до їдальні і передав Максимові слова. Побачивши, що я відсунула стілець і попрямувала до дверей, він сказав, «Містер Девінтер уже дав відбій, мадам. Він більше нічого не сказав. Лише, що буде вдома, близько сьомої». Я знову сіла, взяла серветку. Фріс, мабуть, подумав, що я дурненька, нестримана, а розкидаю з усіх ніг до телефону. «Добре, Фріс, дякую вам». Я знову взялася за яєчня з шинкою, Джеспер на підлозі біля моїх ніг, його мати в кошику в кутку. Що мені робити, чим зайняти весь цей день? Спала я погано, можливо, тому, що була в кімнаті одна. Мене щось турбувало, я часто прокидалась, але коли дивилася на годинник, бачила, що стрілки ледве зрушили з місця. Коли я все ж таки задримала, мені стали снитися плутані сни. Ми йшли з Максимом Лісом, і він весь час мене випереджав. Я ніяк не могла його наздогнати, не могла побачити його обличчя. Бачила лише постать, що йшла великими кроками попереду, весь час попереду, я, мабуть, плакала уві сні, бо вранці, коли я прокинулася, подушка була волога. Оглянувши дзеркало, побачила, що повіки припухли. Я виглядала такою непоказною, такою некрасивою. У марній справі надати обличчя хоч якогось кольору, я наклала на щоки трохи рум'ян. Стало лише гірше. Я стала схожа на клоуна. Можливо, я не вмію користуватися рум'янами. Я пам'ятала, що коли йшла через до їдальні, Роберт витріщався на мене на всі очі. Близько десятої, коли я годувала на терасі крихтами птахів, знову пролунав дзвінок. На цей раз попросили мене. Вийшов Фріс і сказав, що зі мною хоче поговорити місіс Лесі. Доброго ранку, Беатріс, сказала я. Привіт, Люба, як ви там? Почувся голос Беатріс, такий типовий для неї, енергійний, досить низький, безапеляційний. Я збираюся сьогодні поїхати побачити бабусю. Продовжувала вона, не чекаючи відповіді. Мене покликали на ланч до одних людей за двадцять миль від вас. Що якщо я та захоплю вас із собою, з'їздимо разом, вам вже пора познайомитися із старою жінкою? Із задоволенням, Беатріс, сказала я. Чудово, отже, заїжджаю по вас близько половини четвертої. Джалець бачу Максима по обіді. Їжа недобра, каже, але воно чудове. «Добре, Люба, бувай!» Клацнув важіль, і вона зникла. Я знову пішла в сад. Я була рада її дзвінку, рада, що вона запропонувала поїхати в гості до бабусі. Тепер мені буде чого чекати. День перестане бути таким монотонним. До сьомої години вечора було так далеко. У мене зник вчорашній святковий настрій. Не хотілося йти з Джаспером щасливу долину, спускатися в вогту та кидати камінчику воду. Покинула відчуття свободи та дитяче бажання побігати по галявинах у сандалях, я взяла книгу таймс і в'язання та вирушила в розарій, як клич солідній заміжні жінці. Я сиділа позіхаючи під теплими променями сонця, заколиса над зщищанням бджіл серед квітів. Я спробувала зосередитися на нудних газетних рядках, поранити у пікантний сюжет роману, і не хотіла думати про те, що було вчора вдень та про місіць Денверс. Намалася забути, що вона знаходиться в будинку і, можливо, в цей момент дивиться на мене з якогось вікна. Час від часу очі від книги я підводила або кидала погляд на троянди і відчувала, що я не одна. У Мендерлі було стільки вікон, стільки кімнат, куди не заходили ні Максим, ні я порожніх із меблями в чохлах, тихих кімнат, що не жили з тих колишніх днів, коли ще були живі батькою дід Максима днів, коли в будинку було багато слуг і влаштовувалися великі прийоми. Ще варто відчинити тихенько ці двері і знову зачинити, пройти безшумно по нежитловій кімнаті і подивитись на мене чаштори. Я цього не побачу. Навіть якщо повернуся в крісі і подивлюся на вікна, я не побачу її. Я згадала гру, в яку грала в дитинстві з сусідськими хлопчиками моїми друзями. Вони називали її «бабусині кроки» а я – стара відьма. Один з нас ставав в далекому кінці саду, споною до будинку, а решта один за одним наближалася до нього крить кома, короткими перебіжками. Кожних кілька хвилин той, хто вів, обертався, і якщо заставав когось у русі, той мав повертатися і розпочинати шлях спочатку. Але завжди знаходився один, сміливіший за всіх інших, хто підбирався зовсім близько. Чиї кроки було неможливо почути, і, стоючи з паною до всіх, відраховуючи обов'язково від десять разів, ти знав з зселяючою жахливістю, що скоро, до того, що як ти рахуєш до десяти, в ту мить, коли ти його не чекаєш, він вигукне з триумфуючим криком. Я була зараз у такій же нервовій напрузі, в такому ж очікуванні, як тоді, і грала у стару відьму з місіс Денврис. Ланч вніс приємну різноманітність до довгого ранку, Спокійна розторопність Фріса і дурна фізіономія Роберта допомогли мені більше, ніж книга та газета. Рівно у пів на четверту, секунда в секунду, я почула, що родіння колес на пізній алеї і побачила, як машина зупиняється біля входу в будинок. Я вибігла на зустріч Беатріс, вже одягнена з рукавичками в руках. «Ну, Люба, ось я. Чудовий день, чи не так?» Вона зачинила дверцята та машини і піднялася східцями мені на зустріч. Швидко би мене, «І ви погано виглядаєте?» – відразу сказала вона, оглядаючи мене з ніг до голови. «Надто худа і дуже бліда, що з вами?» «Нічого, в мене ніколи не було гарного кольору обличчя». «Ні, синітниця, ви виглядали зовсім інакше, коли я бачила вас минулого разу». «Мабуть, зійшла італійська засмага», – сказала я, забираючись в машину. «Хм, ви не краще за Максима. Обидвоє не виносите, коли кажуть про ваше здоров'я». Закрийте дверцята краще, бо вони не зачинені. Машина зірвалася з місця, круто рунула і помчала, швидше, ніж б ні хотілося б. Ви випадково не чекаєте на дитину? запитала вона, пронизуючи мене своїми світлокарими очима. Ні, ні, не думаю. Вранці не нудить нічого такого? Ні. Що ж, хоч це не обов'язково, мене абсолютно ніщо не турбувало, коли я носила Роджера. Була в чудовій формі всі дев'ять місяців, грала в гольф напередодні пологів. Все це природні речі, тут нема чого бентежитися. Якщо у вас є якісь підозри, ви краще мені скажіть. Справді, Беатріс, мені нема чого сказати, не приховую, справді хотіла б, щоб ви скоріше зробили на світ сина спадкоємця. Це було б так добре для Максима. Я сподіваюся, ви нічого не робите, щоб цьому запобігти? Звісно, ні, яка дивна розмова, сказала я. Я вас шокую, не звертайте уваги на мої слова, але молоді жінки в наші дні здатні на все. Звичайного прикро застрягти вдома через маленький мисливський сезон. Одного цього достатньо, щоб зруйнувати шлюб, якщо обоє чоловіки дружина пристрасні мисливці. Ну, вам це не загрожує. До речі, як ваші успіхи, боюся, я не дуже багато зробила. Справді, погода чудова, хоч цілий день проводи на повітрі. Адже вам тільки потрібно, що складений табурет та кольорові олівці, так? Скажіть, вас зацікавили книжки, які я вам надсилала? Так, звичайно, це був чудовий подарунок, Беатріс. У неї був задоволений вигляд. Рада, що вам сподобалося, сказала вона. Машина мчала вперед, Беатріс не знімала ноги з газу і всі повороти зрізала під гострим кутом. Два автомобілісти, яких ми обігнали, люто висунулися з кабін, а якийсь пішохід у вузькому провулку став загрожувати її палицею. «Роджер їде до Оксфорду наступного семестру», – заговорила Беатріс. Бог знає, що він там робитиме. Одна трата часу, я й думаю...» Джелл зі мною згоден, але я не розумію, як з ним бути. Звичайно, він пішов у нас із Джеллсом, не цікавиться нічим, окрім коней. «Що чорт забере, й думаю, ця машина попереду нас?» «Чому ви не висунули руку, голубчику?» Справді, декого з тих, хто тепер бовтається дорогами, наймиліша справа – пристрелити. Ми повернули на шосе, пройшовши на міліметр від автомобіля, що йде попереду. «Хтось гостював у вас за цей час?» – запитала Беатріс. «Ні, ми жили дуже тихо. Воно і краще. Я завжди вважала, що ці великі прийоми страшенно втомлюють. Якщо ви приїдете до нас, вам нема чого турбуватися, Всі наші сусіди – милі люди». Ми запрошуємо один одного до обіду, граємо в бридж і не дуже обговорюємо сторонніх. Ви граєте в бридж, так? Не дуже добре, Беатріс. А, це байдуже. Аби грали, аби як? Мене обдурюють люди, які не бажають навчатися. Що заради всього святого робити з ними взимку між та вечерею? Неможливо просто сидіти і розмовляти. Цікаво, чому ні. Простіше було помовчати. Тепер, коли Роджер виріс і порозумнішав, продовжила Беатріс. «Нам стало зовсім весело. Він привозить до нас своїх друзів, і ми розважаємо їх. Жаль, вас не було з нами в минулий різдво. Ми ставили шаради. Люба, ну і сміялися ми. Джалець був у своїй стихії. Він любить переодягатися і після одного-двох келегів шампанського стає таким комедним Я в житті не бачила нічого кумедніше. Ми часто говоримо, що він впустив своє покликання. Йому місце на сцені». Я уявила Джайлза, його округлий як місяць обличчя та окуляри. Навряд чи його вигляд після кількох келихів шампанського мене розсмішить. Скоріше збентежить. Я уявила, як вони регочують, тримаючись за боки у вітальні Беатріз. «Усі ці друзі, які знають один одного тисячу років, Роджер, мабуть, копія Джайлза». Беатріз засміялася, щось згадавши. Бідолашний Джайлз», – сказала вона. Ніколи не забуду його фізіономію, коли діки пустив йому за комір струмень води з сифону. Мене охопило тривожне перечуття, що нас запросять Беатріс на через з дво. Можливо, мені вдасться захворіти на грип. Звичайно, мені на що не претендуємо, продовжила вона. Мене актори, всі ці шаради, просто забава для нас самих і все. У мене інша справа, тут є можливість влаштувати справжню виставу. Пригадую, який тут був маскарад кілька років тому. Приїхала купа народу з Лондона. Звичайно, такі речі потребують колосальної роботи. Потрібно все організувати. Так, сказала я. Кілька хвилин вона мовчки вела машину. Як Максим? Запитала вона після паузи. Дякую, добре. Весело і щасливо? О, так, мабуть. Вузька сільська вулиця відвернула її увагу. Я запитала себе, чи не розповісти їй про місіс Денверс і про чоловіка на ім'я Фейвел. Але я боялася, би вона не зробила якийсь промах, а головне не передала мої слова Максимові. «Беатріс, ви коли-небудь чули про такого Фейвела? Джека Фейвела?» «Джек Фейвел? З ім'я?» «Стривайте хвилину, Джек Фейвел, ну звичайно ж! Страшний прийдись світ. Я зустрічалася з ним одного разу сто років тому. Він приїжджав вчора в Мендерлі побачитися з місіс Денверс. Справді?» «Втім, тут немає нічого дивного. Чому? На мою думку, він був у споріднених відносинах з Ребекою». Я здивувалася. Ця людина – родич Ребеки? Я уявляла її рідних зовсім іншими. Джек Фейвел – її брат? «У, мені й на думку де спало», – сказала я. «Можливо, він часто їздив до Мендерлі, не знаю, не можу сказати. Я рідко тут бувала». І то неї став різким. У мене склалося враження, що й не хотілося продовжувати цю розмову. «Мені він не дуже сподобався», – сказала я. «Так, я вас розумію», – відгукнулася Беатріс. Я зачекала, але вона мовчала. Мабуть, розумніше буде не говорити їй, що Фейвел попросив не розповідати нікому про його візит. Це могло б призвести до ускладнень. До того ж, ми якраз приїжджала до своєї мети. Біля ворота та гладка гравіва доріжка. «Не забудьте, що стара дама майже зовсім сліпа», – сказала Беатріс. «І останнім часом не дуже добре чує і розуміє що до чого. Але я зателефонувала до попередила про наш приїзд, тому все буде гаразд». Будинок був великий, з червоної цегли, з гострим дахом. Пізній викторіанський період, якщо я не помиляюсь. Не дуже привабливий. Відразу видно, що це з будинків, де панує зухвалство». І все це для однієї єдиної бабусі, яка дотож майже сліпа. Двері відчинили ухайна покоївки. Добрий день, нору, як якся маєте? сказала Беатріс. Дякую, мадам, чудово. Сподіваюся, ви добре почуваєтеся. Так, у нас усі здорові. Як стара дама Норо?» Потроху мадам один день добрий, інший погано, але сьогодні вона у формі, я впевнена, що вона буде рада вас бачити. Дівчина з цікавістю глянула на мене. Це місіс Де Вінтер. Сказала Беатріс Ось як мадам, здрастуйте Промовила Нора Через вузький хол і заставлену вітальню меблями Ми пройшли на веранду Яка виходить на квадратну галявину З коротко підстерженою травою Сходи прикрашали кименні вази З яскравою гераню У кутку веранди стояло крісло на коліщатках У ньому підперта подушками Та вкрита шалями Сиділи бабуся Беатріс та Максима коли ми підійшли ближче, я побачила, що між нею та Максимом є сильна лякаюча схожість. Так виглядав би Максим, якби він був дуже старий і сліпий. Доглядальниця підвелася зі стільця біля крісла і заклала закладкою книгу, яку читала вголос, Та усміхнулася Беатріс. Якся маєте, місіс Лесі? Беатріс привіталася з неї і переставила мене. Стара пані виглядає цілком пристойно, і що не їй це вдається, 86 років. От і ми, бабусю!» – промовила вона підвищуючи голос. «Приїхали цілі та неушкоджені!» Бабуся звернула погляд у нашому напрямку. «Люба Бі, як мило з твого боку приїхати та провідати мене! Але в нас так нудно тобі тут зовсім нічого робити!» Беатріс нахилилася і поцілувала її. «Я привезла Максимову дружину побачитися з вами!» Вона вже давно хотіла приїхати, але вони з Максимом були дуже зайняті. Беатрі стицьнула мене в спину. «Поцілуйте її!» Я теж нахилилася і поцілувала стареньку. Та обмацала пальцями моє обличчя. «Яка мила! Ви такі добрі, що відвідали мене!» Сказала вона. «Я дуже рада бачити вас, Любонько. Чому вони взяли із собою Максима?» «Максиму Лондоні повернеться сьогодні надвечір!» «Перевізіть його наступного разу. Сідайте у це крісло, щоб я могла вас побачити. А ти, Беатріс, з іншого боку. Як поживає милий Роджер? Бридкий хлопчик, він ніколи не приїжджає до мене. Прийде в серпні, він закінчує Ітун, іде цього року в Оксфорд», – закричала Беатріс. «О, Боже, він вже зовсім дорослий юнак, я не впізнаю його». «Він уже переріс джелза, сказала Беатріс. Вона не замовкала ні на хвилину. Розповідала про Роджера, Джайлза, про коней, і собак. Доглядальниця виняла в'язання, дзвінко постукували спиці. Вона повернулася до мене, сповнена бадьорості та оптимізму. «Як вам подобається Мендерлі, місіс Девінтер?» «Дуже дякую вам. Чудове місце, чи не так?» Продовжила вона, брязкаючи спицями. «Звичайно, тепер ми туди не їздимо, це нам більше не під силу. Мені так шкода, я дуже любила бувати в мендрелі. «Чому б вам якось не приїхати туди самі?» – запропонувала я. «О, дякую, з великим задоволенням. Містер Демінтер здоровий, сподіваюся?» «Так, цілком. Ви провели медовий місяць Віталій, якщо я не помиляюсь. Ми були дуже раді отримати звідти від містера Демітера кольорову листівку». «Цікаво, – подумала я, – вона вживає за «ми» в тому ж розумінні, в якому його вживають королі. Чи хоче цим сказати, що вона та їй підопічна одне ціле?» Хіба він посила вам щось, я не пригадую?» Так, ми були в такому захваті, ми любимо такі речі. Ми маємо альбом і клеїмо туди все, що стосується сім'ї. як мило, з іншого боку, долетіли уривки розмови Беатріс зі старої дами. Нам довелося приспати стрілка, сказала Беатріс. Ви пам'ятаєте, стрілка? Найкращий мисливський собака з усіх, що в мене були. О Боже, невже стрілка, сказала бабуся. «Так, бідолага осліп на обидві очей!» «Бідолашний стрілець!» Я подумала, що, мабуть, не дуже тактовно згадувати про сліпоту і подивилися на доглядальницю. Вона дуже діловито бразкла спицями. «Ви любите полювання, місіс Вінтер? «Ні, боюся, що ні». «Можливо, ви що війдете у смак? У наших краях всі в захваті від полювання?» «Можливо». «Місіс Вінтер захоплюється мистецтвом?» Сказала доглядальниця Беатріс. Я говорю, що в Медрилі є купа таких куточків, які прямо просяться на папір. Мабуть, погодилася доглядальниця, зупинивши на мить шалене мелькання спиць. Яке миле захоплення. У мене була подруга, так просто дива творило олівцем. Якось поїхали ми з нею на Великденю Прованс, але намалювала там такі гарненькі картини. Як мило, сказала я. Ми говоримо про малювання, прокричала бабусі Беатріс. «Ви не знали, що ми маємо художницю у сім'ї, так?» «Художниця? Я не знаю жодних художниць». «Ваша нова внучка», – сказала Беатріс. «І спитайте, який я зробила їй веселий подарунок». Я посміхнувся, чекаючи на запитання. Стара жінка повернула до мене голову. «Про що це говорить, Бі? Я не знала, що ви художниця. У нас ніколи не було художників у сім'ї». Беатріс жартує, яка я художниця. Я просто люблю малювати, я ніколи цьому не вчилася. Беатріс подарувала мені кілька гарних книг. Ого, Беатріс подарувала вам книги. Ну, це все одно, що возити вугілля до Нюклса. У Мендерлі повна бібліотека книжок. Вона розсміялася від щиро у серця. Ми повторили за нею. і сподівалася, що ми більше не повернемося до цієї теми, але Беатріс не могла заспокоїтися. «Ви не знаєте, бабусю!» – прокричала вона. «Це не просто книжки! Це книжки з мистецтва! Усі чотири томи!» Доглядальниця нахилилася до бабусі, щоб зробити свій внесок. «Місіс Лейсі хоче сказати, що місіс Девіндер захоплюється малюванням. Ось вона купила їй чотири гарні книжки про мистецтво і надіслала їй весільний подарунок». «Яка безглузда річ!» – сказала старенька. який це весільний подарунок. Коли я виходила заміж, мені не дарували книжки, а подарувала б, я б не стала їх читати. Вона знову засміялася. Беатріс був ображений вигляд. Я посміхнувся їй на знак співчуття. На мою думку, вона цього не помітила. Доглядальниця знову взялася за в'язання. Я хочу чаю, промовила стара дама. Хіба ще не половина п'ятої? Чому Нора не несе мені чай? «Що? Ми знову хочемо їсти після такого ситного ланчу?» – промовила доглядальниця, встаючи з місця і весело посміхаючись під опічній. Я сильно втомилася і запитувала себе, докоряючи за власну черствість, «Чому це люди пхилого віку бувають часом такі втомливі?» «Ірше, ніж цуценята чи діти, бо доводиться бути чемними?» Я сиділа, склавши руки на коліна, готова погодитися з усіма та з усім. Доглядальниця збивала подушки, і перекладала шалі. Бабуся Максима терпляче зносила все це. Вона запрещала очі, наче вона теж втомилася. Тепер вона стала ще більше схожа на Максима. Я уявляла її в молодості, високою, гарною. Бачила, як вона йде до стайні з цукром у кишенях, підтримуючи поділ довгої сукні, що він не потрапив у бруд. Я малювала собі в уяви, затягнуто її талію, високий комір. Чула, як вона замовляє карету на дві години дня. Тепер для неї все це було скінчено. Все минуло. Чоловік лежав у могилі вже 40 років, син 15. І залишається жити під наглядом доглядальниці в цьому вимитому і начищеному доблизьку червоному будинку з високим дахом, поки не, не стане їй черга вмирати. Цікаво, що вона відчуває, про що думає. Чи знає вона, що Беатрі позіхає, і поглядає на годинник? Чи догадується, що ми приїхали до неї тому, що так треба, що вважаємо це своїм обов'язком? І коли Бетріс повернеться додому, вона зможе сказати «Ну що ж, тепер ми три місяці, принаймні, будемо мати чисте сумління». Чи думає вона про Мендерлі, хоч зрідка? Чи пам'ятає, як сиділа господаркою з обінім столом, там, де тепер сиджує? Чи пила вона, як я, чай під каштаном? Чи все це забувся і пішло в небуття? Я хотіла покласти долоні й на лобі скинути геть руки. Я хотіла побачити її молодою, такою, якою вона була колись, з каштановими кучерами, рум'янцем, живою енергійною, як Беатріс. А в нас сьогодні дочер щось смачненьке, склала доглядальниця, сендж салатом. Адже ми любимо салат, так? Хіба сьогодні салатний день? запитала стара дама, підводячись з подушки й дивлячись на двері. Ви цього не казали. «Чому Нора нанесе чаю?» «Я не хотіла бути на вашому місці, сестру, і за тисячу фунтів на день!» Сказала Беатріс напівголосно. «О, я звикла, місіс Лейсі. Мені тут дуже зручно, звичайно, страпляються погані дні, але могло бути набагато гірше. Вона дуже поступлива не те, що деякі пацієнти. І персонал послужний, а це головне. А ось і Нора». Служниця принесла столик та білосніжну скатертину. «Ну ти й довго коперсалася Нора!» – пробурчала стара дама. «Що не перебило половина п'ятої, мадам?» – сказала Нора тим самим бадьорим веселим голосом, що й доглядальниця. Цікаво, чи старенько усвідомлює, що люди розмовляють з нею особливим чином. Цікаво, клуни почали так говорити вперше, і чи помітила вона. Можливо, вона сказала собі, «Вони думають, я постаріла!» А потім помало звикла, і тепер їй здається, що вони завжди так говорили, і це стало звичкою. Але де ж та молода жінка з тонкою талією та каштановими кучерами, яка годувала цукром коней? Де вона? Ми підсунули стільці до столика і взялися за сендвіч із салатом. Для старої дами доглядальниця готувала їх окремо. «Ну як, смачне у нас сьогодні частування?» – запитала вона. Я побачила, як на нерухомому, безпристрасному обличчі майнула посмішка. «Я люблю салатний день», – сказала старенька. Чай був гарячим, занадто гарячим, щоб його пити. Доглядальниця попивала його крихитними ковтками. «Спробуйте у наші дні отримати у прислуги укріп», – сказала вона, киваючи Беатріс. «Ніяк не можу цього збагнути. Вічно тримають чайник на маленькому вогні». Тисячу разів говорили їм про це наче й не чують. «Всі вони одним світом мазані», сказала Беатріс. «Я вже й рукою махнула. Стара Дема помішувала чай-ложечкою, поглянувши на простір. Якби я хотіла знати, про що вона думає. «Погода Віталія була гарною?» запитала доглядальниця. «Так, було дуже тепло». Беатріс повернулася до бабусі. «Віталії під час їхньої весільної подорожі була чудова погода. Максим сильно засмах». «Чому Максим не приїхав сьогодні?» – запитала стара дама. «Ми вам уже казали, бабусі йому довелося поїхати до Лондону», – нетерпляче сказала Беатріс. «Якийсь офіційний обід. Джейлс теж поїхав?» «А, розумію. Чому ти сказала, що Максим був в Італії?» «Так він справді був там, бабусю, у квітні. Тепер вони повернулися до Мендерлі». Вона глянула на доглядальницю, знизала плечима. «Містер і місіс де Вінтер тепер живуть в Мендерлі», – повторила вона. «Цього місяця там було так чудово», – сказала я, присуваючись до старої дами. «Ціли троянди! Жаль, що я не привезла вам троянд!» «Так, я люблю троянди», – невиразно промовила вона, потім, вдивляючись у мене тьмяними блакитними очима, запитала. «Ви теж гостюєте в Мендерлі?» Невелика пауза порушена гучним нетерплячим голосом Беатріс. «Бабуся, Люба, ви щодо ви знаєте, що вона там живе? Вони з Максимом одружені!» Я помітила, що доглядальниця поставила на стіл чашку з чаєм і кинула на стару даму швидкий погляд. Та втомлено відкинулася на подушки, пальці й смикли шаль губи тримтіли. «Ви дуже багато кажете, всі ви, я не розумію». Потім знову глянула на мене, насупилась і поготала головою. Хто ви, мила? Я вас раніше не бачила. Я не знаю вашого обличчя. Я вас не пригадую, я не бачила вас у Мендрелі. то це дитя. Чому Максим не привозить до мене Ребеку? Я так люблю, Ребеку, де моя мила Ребека? Пауза довга, болісна, і відчула, як палатьми щоки. Доглядальниця схопилася на ноги і підійшла до крісла. «Я хочу Ребекку!» – повторила стара дама. «Що ви зробили з Ребекою?» Беатріс незграбно встала за столу, задзвеніли чашки та блюдця. Вона теж почервоніла роти і посмикувався. «Вам, мабуть, краще піти, місіс Лейсі, сказала доглядальниця. «Вона трохи втомилася, а коли вона оговтається, це може тривати навіть кілька годин». З неї іноді це буває, потрібно було статися цьому саме сьогодні. Ви, звичайно, розумієте, місіс Девінтер. Тепер вона повернулася до мене. Звичайно, звичайно, нам краще піти, швидко сказала я. Ми почали шукати сумочки та рукавички. Доглядальниця знову повернулася до своєї пацієнтки. Про що це ви кажете, га? Хіба ви не хочете смачненького сендвіча із салатом, який я вам приготувала? Терепека. «Чому Максим не приїжджає та не привозить Ребеку?» Відповів тонкий, стомлений, жальбний голос. Ми пройшли через вітальню в хол і вийшли з парадних дверей. Беатріс мовчки завела мотор. Машина покотилася під'їзною алеєю, минула біля ворота. Я дивилася на дорогу просто перед собою. Мене особисто все це не зачепило. Якби я була там одна, я б і уваги не звернула. Мені було шкода Беатріс. Це її поставило в страшно незручне становище. Вона заговорила лише, коли ми виїхали із села. Люба, мені так соромно і так вина перед вами, я не знаю, що й сказати, почала вона. Ні, яка несенітниця, Беатріс, яке це має значення, все в повному порядку, поспішно промовила я. Хто б міг подумати, що вона здатна на це, сказала Беатріс. Мені би, на думку, не спало брати ви з собою. Вибачте мене заради Бога. Вам немає за що просити вибачення. Будь ласка, залишимо цю розмову. Нічого не може збагнути, адже вона все про вас знає, я написала та розповіла їй Максим теж, Її так зацікавило весілля за кордоном. Ви забуваєте, яка вона старенька, сказала я. Чому б її усе це пам'ятати? Вона не пов'язує мене з Максимом, для неї він пов'язаний з Ребекою. Ми продовжували шлях у мовчанні. Як приємно знову опинитися в машині, нехай мене кидає з боку в бік, нехай здається, що я вилечу на поворотах. Я забула, що вона дуже любила Ребеку, – повільно промовила Беатріс. Можна було цього чекати цілком. Ах, як би залуздо з мого боку. Я думаю, вона так і до ладу не зрозуміла, що сталося з Ребекою. О, Боже, який жахливий день. Що ви тепер про мене думатимете? Ну, будь ласка, Бетріс, перестаньте. Кажу вам, це мені байдуже. Ребека завжди з нею носилася. Часто запрошувала до Мендерлі. Підолошена бабуся була тоді куди ж жвавіша. Вона реготала з кожного слова Ребеки. Звичайно, та завжди була цікавою, і це приваблювало стару даму. У неї був ризучий дар. І має на увазі Ребеку. Подобатися людям. Чоловікам, жінкам, дітям, навіть собакам. Мабуть, стара дама досі не забула. «Ах, Люба, ви не подякуєте мені за цей візит!» «Не має значення, неважливо, механічно повторила я. «Ах, якби Беатрис припинила цю розмову!» «Це мене не яке це має значення!» «Джелес буде дуже засмучений!» – сказала Беатрис. Лаєте мене за те, що я вас туди взяла!» «Так і чую його слова! Що за ідіотська думка, бій!» На мене чекає гарна прочуханка. «Не кажіть йому нічого, я б воліла, щоб це було забути. А так піде з вусту уста, та ще й почну згущувати фарби. Джайз зрозуміє, що зі мною не гаразд. Я ніколи не могла нічого прохувати від нього». І Я промовчала. і вже бачила, як їхні найближчі друзі переказуватимуть цю історію один одному. Для мене мало значення лише одне. Щоб Максим ніколи ні від кого про це не почув. Якось я можливо розповім Франкові кролі, але це не зараз, ще не скоро. Незабаром ми виїхали на шосе на вершині пагорба, вдалині сіріли перші дахи керіта, праворуч у долині лежали темні ліси мендрелі, а за ними море. Ви не дуже поспішаєте додому? запитала Беатріс. Ні, а що? Ви не вважаєте мене останньою свини, якщо я залишу вас біля сторожки. Якщо їх на тебе як божевільне, я ще зуміє зустріти Джайса з Лондона, і йому не доведеться брати на станції таксі. Зрозуміло, я пройдула її пішки. Дякую, подякувала Беатріс. Я відчула, що цей день виявився їй не під силу. Вона хотіла залишитись сама, а не пити чай ще раз тепер у Мендрелі. І вийшла з машини біля воріт перед сторожкою, і ми поцілувалися на прощання. «Поправтеся трохи до нашої наступної зустрічі!» – сказала вона. «Вам не личить бути такою худою. Передайте привід Максимові і пробачте мені за сьогодні!» Вона зникла в хмарі пилу, а я повернулася і пішла алеєю. Цікаво, чи дуже все тут змінилося з того часу, як бабуся Максима їздила цим шляхом в екіпажі? Вона була молода тоді і посміхалася жінці у сторожці, як я усміхалася зараз. Я не хотіла думати про неї такою, якою вона була тепер, бабуся, яка лежала на подушках, укрита шалю. Я уявляла її такою, якою вона була в молодості. Мендерлі був її домом. І бачила, як вона гуляє садом, а маленький хлопчик, батько Максима, гарцює за дерев'яною конячкою. На ньому накрахмалена курточка з поясом та широкий білий комір. Пікніки в бухті були тоді цілою подією, задоволенням, яке приносили собі лише зрідка. Десь у якомусь старому альбомі має бути фотографія. Вся родина сидить, на чершин проковтнувши, навколо скатертини на березі, а на задньому плані слухи біля величезного кошика. Я малювала собі бабусю Максима і тоді, коли вона стала старшою, такою якою вона була кілька років тому і спершись на ціпок гуляла терасами Мендерлі. Підійшовши нарешті до будинку, я побачила перед ним автомобіль Максима. У мене стало легко на серці. Я бігцем ускочила в хол. На столі лежали його капелюх та рукавички. Я попрямувала до бібліотеки, підійшовши ближче, почула голоси. Один голосніший за другий голос Максима. Двері були зачинені. Я забарилася перш ніж увійти. Будьте ласкаємо написати, я попередити, щоб надалі він тримався від Мендерлі подалі, чуєте? Не має значення, хто мені про це сказав, це не має значення. Я випадково дізнався, що я машину тут бачила вчора вдень. Якщо хочете зустрічатися з ним, зустрічайтеся за межами Мендерлі. Я не допущу, щоб він з'являвся з цього боку ворит, зрозуміло? Запам'ятайте, і я попереджаю вас останнє. Я швидко ковзнула до сходів. Почули, як відчиняються двері до бібліотеки, злетіла по сходах і сховалася в галереї. З бібліотека вийшла місіс Денверс та зачинили за собою двері. Я скорчилася, притулилася до стіни, намагаючись стати непомітною. Переді мною майнули її обличчя. Вона була посеріла від злості. Місіс Денверс швидко і безшумно піднялася сходами і зникла в дверях, що вели в західне крило. Я зачекала хвилину. Потім повільно спустилася до бібліотеки, відчинила двері та увійшла. Максим стояв біля вікна, тримаючи в руці якісь листи, я бачила лише його спину. Їні раптом захотілося вислизнути непомітно назад, піти до своєї кімнати та посидіти там, але він, певно, щось почув, бо нетерпляче повернувся. Ну, хто тут? сказав він. Я всміхнулася і простягла до нього руки. Привіт. сказала я. А, це ти? Я з першого погляду побачила, що він страшно чимось розлючений. «Де ти була, що робила?» Він поцілував мене і обійняв рукою за плечі. Мені здавалося, що з вечорашнього ранку коли мене залишив минулу ціловічність. «Я їздила побачити твою бабусю. Мене возила Беатріс. Як стара дама почувається? Непогано. А куди поділося Бі? Повернула, щоб зустріти Челза». Ми сіли поряд на підвіконня. Я взяла його руку у свої. Мені без тебе було дуже погано. Я так сумувала за тобою. Справді? Сказав він. Ми мовчали. Я просто тримала його за руку. У Лондоні було спекотно? Запитала я. Так, жахливо. Терпіти не можу це місто. Я запитувала себе, чи він розповість мені про те, що сталося в бібліотеці. Про розмову з місіс Денверс. Цікаво, від кого він дізнався про Фейвела? «Тебе щось турбує?» – запитала я. «У мене був довгий день, поїздка туди й назад за одну добу, будь-кого звали сніг». Він підвівся з місця, відійшов від мене, запалив цигарку. Я зрозуміла, що він не збирається розповідати мені про місіс Денверс. Я теж втомилася. «Це був дивний день», – повільно сказала я. «Глава шістнадцята». Якщо я не помиляюся, вперше розмова про костюмований бал зайшла одного разу в неділю, коли у нас була повна навала гостей. До ланчу прийшов Френк Кролі, і ми всі троє перечували мирний відпочинок під каштаном, коли почувся шум коліс на повороті під'їзної алеї. Було надто пізно попереджати Фріса, машина вже порівнялася з терасою, де ми стояли з подушками та газетами в руках. Довелося спуститися та вітати непроханих гостей. Як це часто буває у подібних випадках, вони виявилися не єдиними. Приблизно за півгодини з'явилася ще одна машина, потім прийшли пішки з Керіта, та троємістів жителів. Прощавайте мир та спокій. Ми приймали одну за одну групу найдудніших людей, водили їх, як було прийнятно, парком, розарієм, галявинами, і завершували все це обов'язковим оглядом щасливої долини. Звичайно, всі вони залишилися до чаю, і замість того, щоб пити його під каштаном, ліниво відкошуючи шматочки сендвіча з огірком, ми повинні були пройти через церемонію параду очаювання у вітальні, з усіма його отрабутами, що завжди терпіти не могла. Фрис, звичайно, був у своїй стихії, і вказував Роберто, що треба подати лише одним рухом брів. А я, схвильована, ледве справлялася з жахливим зрібним чайником для заварки і другим з окропом. Дуже важко було вловити той момент, коли треба долити в заварку окріп. І ще важче зосередити увагу на світській бесіді, яка йде довкола. У такі моменти Франко Кролі не було ціни. Він брав у мене чашки, передбав гостям, і коли мої відповіді виявлялися ще не визначенішими, ніж зазвичай, тому що вся моя увага була зайнята заверним чайником, він спокійно і ненав'язливо вступав у розмову, знімаючи з мене відповідальність. Максим увесь цей час був в іншому кінці кімнати то він показував якусь книгу, то демонстрував картини. Його власний чай давно вже охолов, залишений на пристаному столику за квітами. Задовольняти більш низькі потреби у натовпу повинні були ми з Френком. Завела розмову про бал Леді Кроуен. Нудна жінка, яка живе в Керрі. Настала одна з паузиків, буває під час будь-якого чаювання, я побачила, що Френк Кроль вже збирається вимовити неминучу безглузду фразу про ангела, що прилетів вона зад головою, коли Леді Кроуин, поклавши шматочок кексу на край блюдця, глянула на Максима. «О, містер Де Вінтер", сказала вона. «Я вже тисячу років хочу запитати вас одну річ. Скажіть, чи є якась надія, що ви відродите в Мендрелі ваші костюмовані бали?» Вона нахилила голову на бік і блиснула виступаючими вперед зубами в посмішці. Я опустила голову і, сховавшись за чохол для чайника, Зайнялася виливанням свого чаю, що холов з чашки. Пройшла одна-дві секунди, перш ніж Максим відповів. А коли він нарешті відповів, його голос звучав спокійно та діловито. я не думав про це. І певен ніхто інший теж», – сказав він. «О, запевняю вас, ми всі дуже часто думаємо про це», – продовжувала Леді Кроун. «Для нас у тежніх краях це була головна подія літа. Ви не уявляєте, яке це було для нас задоволення. Чому ж я переконати вас знову про це подумати? Ну, не знаю, сухо заперечив Максим. Організувати все це нелегка справа. Запитайте краще Френка Кролі, весь клопіт впаде на нього. О, містере Кролі, будь моїм союзником? Звернулася вона до Френка. І дехто з гостей приєднався до неї. Ми будемо вам дуже вдячні, нам так не вистачає свято, у Мендерлі. Я почула перед із собою спокійний голос Френка. Я не проти того, щоб організувати бал маскарад, якщо Максим не заперечує того, щоб його організувати. Вирішувати це йому і місіс Девінтер, а не мені. Звісно, всі негайно накинулися на мене. Леді Кроулі повернула своє крісло так, що чайник перестав приховувати мене від її очей. «О, місіс Девінтер, ви повинні вмовити вашого чоловіка. Він вас послухає. І слід дати бал на честь нареченої». «О, зрозуміло!» – підхопив хтось чоловіків. «Ми не змогли повеселитися на весіллі, маєте совість, не безбаляйте нас усіх насолод. Хто за маскарату Мендерля, піднімайте руки! Ну що, Девінтер, бачите? Одноголосно!» Пролунав дружній сміх та оплески. Максим запалив цигарку, наші очі зустрілися по верзаварного чайника. «А що ти думаєш про це?» – запитав він. «Не знаю, я не проти». Нерішуче промовила я. «Звісно, і хочеться, щоб ви дали бал на її честь», – увірвалася в розмову леді Кровен. які би молодій жінці цього не хотілося? Буде так гарно виглядати, Де Девінтер у костюмі? Вам би пасував костюм пастушки, як ті пастушки з Дрезденської порцеляни!» Я подумала про свої незграбні руки, ноги. «Гарненька з мене вийде пастушка!» «Та й дурна ця жінка!» Я не здивувалася, що її ніхто не підтримав. І вкотре подякувала подумки Френку за те, що він перевів розмову на інше. Правду, кажучи, Максиме, у мене вже була про цю розмову днями. Лише не пам'ятаю, з ким. Мені сказали, сподіваюся, в мендері влаштують свято на честь нареченої. Ось би містер Девінтер знову влаштував бал, ми всі так веселилися минулого разу. Такер, наш орендар із ферми, ось хто мене питав. Максим усе ще поглядав на мене. Можливо, він боїться, що мені не витримати такого зборща, що за моєї боязкості, про яку він чудово знає, я не впораюся зі своєю ролью господині вдома, опинюся не на висоті. Я не хотіла, щоб він так думав. Не хотіла, щоб у нього виникло відчуття, ніби я його підведу. Мабуть, це буде дуже весело», – сказала я. Максим відвернувся, знизав плечима. «Останнє слово ясна річ за тобою», – – сказав він. – Добре, Френку, вам доведеться почати приготування. І візьміть, мабуть, на допомогу місіс Денверс. Вона пам'ятає, як це робиться. – Ця докувати місіс Денверс все ще служить у вас? – запитала леді Кроуен. – Так, – коротко відповів Максим. – Чи не хочете ще кексу? А, ви вже закінчили, тоді ходімо в сад. Ми всі вийшли на терасу, обговорюючи майбутній бал, і на який день це було б найзручніше вам призначити? І тут, на моє велике полегшення, гості, які приїхали на машинах, вирішили, що їй, мабуть, пора рухатися додому, і запропонували підкинути додому тих, хто пройшов пішки. Ми залишилися самі. Я прийшла у вітальню, надала собі нову чашку чаю і випила її з насолодою, позбавлена нарешті необхідності пригощати за гостей. Незабаром до мене приєднався Френк, ми розфарбовували вівсяні коржики. Максим на веранді кидав Джесперопрутики. «Цікаво», – подумала я, – «чи у всіх будинках буває це відчуття радості та повноти життя після відходу гостей?» Деякий час ми наговорили про майбутній бал, і лише коли я покінчила з чаєм, витрала липкі пальці, запитала. «Скажіть мені, чесно і відверто, що ви насправді думаєте про всю цю маскарадну витівку?» – запитала я у Френка. Він повагався. «Не знаю, Максим, начебто, не надто заперечував, як вам здалося». На мою думку, він поставився до пропозиції позитивно. А що йому ще залишалося? Ну і набридливо це Леді Кроулин. Вже ви насправді вважаєте, що вся ця округа лише й каже і мріє про костюмований балу Мендерлі? І я думаю, вони отримають велике задоволення від цього видовища, заперечив Френк. Ми тут у провінції дотримуємось умовностей у таких речах. Я не думаю, що Леді Кроуен так була неправа, кажучи, що треба влаштувати свято на вашу честь. Зрештою, місіць Девінтер, ви ж справді наречена. І як пихато і безглуздо це звучить. Тобто, якби Френк не завжди був такий точний. Я не наречена. У мене навіть не було справжнього весілля, ні білої сукні, ні подружок. Мені зовсім не потрібні ці безглузді танці, на мою честь. На це варто подивитися, сказав Френк. Ви отримаєте величезне задоволення. І не бійтеся, від вас нічого не буде потрібно. Лише зустрічати гостей, а це неважко. «Можливо, ви не відмовитеся один раз танцювати зі мною?» «Милий Френк, мені так подобалась його статечна галантність!» «Я танцюватиму з вами стільки-стільки захочете», – сказала я. «Більше ні з ким не стану танцювати лише з вами та Максимом». «О, це погано виглядатиме», – серйозно сказав Френк. «Люди образяться. Ви маєте танцювати з тими, хто вас запрошує». Я відвернулася, щоб приховати посмішку. Мене завжди смішило, що вони здогадуються, коли з нього жартую. Як вам, здається, чи варто послухатися порад Ладі Кроун щодо костюму пастушки? Він уважно оглянув на мене. Так, і думаю, вам це дуже підійде. І я розреготалася. О, Френко любий, я вас так люблю, сказала я. І він почервонів, трохи шокований словами, а я залилася сміхом. Не бачу нічого смішного, промовив він. Через ітарійське вікно до кімнати зайшов Максим, слідом за ним стрибнув Джаспер. «З якого приводу веселощі?» – запитав Максим. Френк такий галантний», – сказала я. Він думає, що до поради Леді Кроуэн вбратися пастушкою можна поставитись серйозно». «Леді Кроуэн зануда», – сказав Максим. Якби їй самі довелося писати всі запрошення і взагалі організовувати всю цю справу, її ентузіазм безкоро охолов. Втім, я вже звик. Місцеві жителі дивляться на Мендрель як на балаган і чекають, що ми поставимо якийсь номер для їхньої розваги. Нам, мабуть, доведеться покликати все графство. "У мене в конторі є записи минулого разу", сказав Френк. "Справді, не так багато роботи. Найдовша справа це марки". "Це мене дамо місіс Де Вінтер", сказав Максим, посміхаючись до мене. "Ми зробимо це в конторі", сказав Френк. "Місіс Де Вінтер не треба взагалі ні про що думати". Цікаво, що вони сказали, якби я ратом заявила, що маю намір все це взяти в свої руки. Розсміялися б, мабуть, а потім заговорили про щось інше. Звичайно, я була рада, що з мене знято всю відповідальність, але почуття, що я не можу навіть приклеювати марки, аж ніяк не прибільшувало моєї впевненості. Я подумала про обіро в кабінеті, про всі відділення для паперів та ярлики, надписані косим гострим почерком. «Що ти плануєш одягти?» – запитала я Максима. «Я ніколи не наряджаюсь. Це єдиний привілей хазяїна будинку. Так, Френко?» «Тоді я теж не можу забрежати пастушку. Звіжу волосся стрічкою, будь Алісі в Україні чудес!» безтурботно сказав Максим. «Ти дуже схожа на неї, коли сидиш, як зараз, сунувши палець у рот». І «Як грубо. І знаєш, що мене пряме волосся, але вже не настільки. Якщо так, то я влаштую вам сюрприз, очам свою не повірите і не впізнаєте мене». Тільки на чорний обличчя й не зображає себе мавпу, на все інше я згоден, сказав Максим. Гаразд, по руках, триматиму свої костюми секреті до останньої хвилини, спробуйте здогадатися. Пішли, Джаспер, хай собі кажуть, що хочуть. Виходячи до саду, я почула сміх Максима і, звернені до Френка слова, але розібрати їх не змогла. Добре, бо він звертався зі мною завжди, як з дитиною. Невідповідальність за свої вчинки, дитиною, яку можна зрідка приголубити. Добре, якби трапило щось таке, від чого я могла б виглядати старшою дорослішою. Я хотіла бути його дружиною, матір'ю. Я хотіла бути старшою. Я не хотіла бути дитиною. Я зупинилася на терасі, косаючи нігті, дивлячись на море, і двадцятий раз за день питала себе, за чим наказом зберігалася у своєму колишньому вигляді кімнати в західному крилі. Це наказ Максима? І чи ходить він туди так само, як місіс Денверс? Зачіпає щитки на туалеті, вчиняє дверця та шафи, гладить сукні?» «Ходімо, Джаспер! Не здоганяй мене, ну ж, бо біжи!» І як божевільна помчала травою, намагаючись утримати злі гіркі сльози. Джаспер зі старішним гавканням за мною, незабаром чутка бал маскарад, розійшлася по всій окрузі. Моя маленька покоївка Клеріс лише про нього говорила. Я зрозуміла з її слів, що прислуга задоволена. «Містер Фріс каже, згадай ми старі часи», – сказала вона. «Я саме чула сьогодні вранці в коридорі, як він казав, це Еліс. У високий костюм буде, мадам». «Не знаю, Клеріс, нічого не можу вигадати», – відповіла я. «Матінка каже, щоб я запитала і сказала їй», – продовжувала Клеріс. «Вона була тут минулого разу, нічого не забула». Ви думаєте взяти в Лондоні костюм на прокат? Я ще не вирішила клеріс, але знаєш що, коли я беру костюм, я тобі відразу скажу тобі більше нікому, це буде наш секрет. О, мадам, як цікаво, я просто не дочекаюся. Мені було цікаво дізнатися, як реагувала на новину місіс Денверс. З того останнього дня я боялася навіть звуку її голосу по внутрішньому телефону. Я запитувала себе, чи не вважає місіс Денверс, що про приїзд Фейвела розповіла я, якщо так вона більше зненавиділа мене. Приготування до балу йшли своєю чергою. Все робилося, мабуть, у конторі маєтку. Максим і Френк щодня йшли туди з самого ранку. Як я казав Френк, мені не треба було нічим себе турбувати. Навряд чи я наклеїла хоч одну марку, але поступово я почала впадати в паніку щодо мого костюму. Ну що я за жалюгідне створіння, не можу нічого придумати. Я пригадую всіх людей, які прийдуть на бал. Кожен з них мене огляне критичним поглядом. Все здавалося мені невідповідним. Я взяла аркуш паперу, олівець і змалювала одне або два суконь, начерки яких мені сподобалися, з книг, які мені подарувала Беатріс. Але згодом я викинула їх у кошик для сміття і тут вже забула про них. Увечері, коли я переодягалася до обіду, пролунав стукіт у двері спальні. Я крикнула Увійдіть, думаючи, що це Клеріс. Двері відчинилися. Тут була не Клеріс, це була місіс Денверс. Вона тримала в руці аркуш паперу. Вибачте, що вас турбувала, але я не знала, чи навмисно ви виконали ці малюнки чи ні. Щовечері мені приносить перевірку всі кошики для паперів, щоб не загубилось нічого ціного. Роберт сказав, що це ви, ви це у бібліотеці. При погляді на неї я похолола. Вона простягла ближче аркуш паперу. Це був малюнок, який я зробила вранці. «Так, місіс Денверс, це можна викинути. Це лише чорно малюнок, він мені не потрібен. Дуже добре, але я визнала, що краще все з'ясувати особисто у вас, щоб не було непорозумінь. Так, певна річ. Я думала, вона повернеться, піде... Але вона продовжувала стояти біля дверей. Отже, ви ще не вирішили щодо костюму? У її тоні було глузування та дивне задоволення. Мабуть, вона дізналася про це від Клеріс. Так, я ще не вирішила. Чому б вам не скопіювати якусь із картину галереї? Я вдала, що підпилюю нігті. Вони були для цього надто короткі, але це заняття дозволяло мені не дивитися на неї. Так, про це варто подумати. А про себе я здивувалася, чому це мені не спало на думку раніше. У будь-якому портреті в галереї чудовий костюм. Особливо на портреті дами в білому, що тримає капелюху у руці. Шкода містер Дивінтер не влаштує маскарад якоїсь однієї епохи, коли всі одягнені схожі один на одного, щоб не було різнобою. Мені завжди було неприємно дивитися, як клоун танцює з дамою в пудрній перуці та в мушках. Багатьом людям подобається різноманітність, – зауважила я. Вони вважають, що тоді все виглядає ще смішніше. Я сама маскарадів не люблю, – відповіла місіс Денверс. Її голос звучав напрочуд нормально, навіть доброзичливо. Можливо, вона нарешті хоче зі мною подружитися? – А містер Девінтер нічого вам не пропонував? – запитала вона. – Ні, ні, хочу зробити йому подарунок. Я не хочу, щоб він знав про мій костюм заздалегідь. «Я розумію, радити вам не моя справа, але коли ви на чомусь зупинитесь, замовте цей костюм у Лондоні. У наших країх річ ніхто добре не пошиє. Я чула, що ВООЗ та Бон стріт якраз підходяща фірма». «Треба запам'ятати», – сказала я. «Так, я б на вашому місці все ж таки розглянула картини в галереї, особливо ту, про яку я вам говорю. І не бійтеся, що я вас видам, я ні з ким і словом не обмовлюся». Дякую, місіс Денверс. Вона безшумно зачинила за собою двері, я знову почала одягатися, враженою поведінкою. Нічого схожого на нашу минулу зустріч, питаючи себе, чи не повинна я дякувати за це неприємному Фейвелу. Брат Ребеки. щоб це Максимові мати не проїзд до двоюрідного чи там троюрідного брата Ребеки? Чому він заборонив Фейвелу приїжджати до Мендерлі? Ці хтиві блакитні очі. Безтурбутний і фамільярний сміх Декому він, мабуть, здається привабливим Дівчатам у кондитерських магазинах, які хихикають за прилавком у кінотеатрах, що продають програмки І уявляла, як він поглядає на них усміхаючись і тихенько насвистуючи щось крізь зуби Цікаво чи добре він знає Мендрлі, бо він поводився тут, як удома І Джаспер його впізнав, це безперечно але тоді як пояснити слова Максима, його догану місіс Денверс, і я ніяк не могла пов'язати його з моїм уявленням про Ребеку. Ребека з її красою, чарівністю, чудовими манерами, звідки в неї такий брат, як Джек Фейвелл. Це було ні чим невідповідно. Я вирішила, що з Фейвелем пов'язана якась ганебна сімейна таємниця, і Ребека проявила кодушності, шкодувала його і запрошувала зрідка в Мендерлі. можливо, за вісутості Максима. Сідаючи за своє звичайне місце за обіднім столом, на чолі якої, як завжди, сидів Максим, я уявляла Ребеко, яка сиділа там, де зараз була я. Бачила, як вона бере веделку для риби, і в цей час дзвонить телефон, входить фріз. «Містер Фейвел на дроті, мадам, просить вас підійти!» Швидкий погляд на Максима, але то нічого не говорить і мовчки продовжує їсти. «Що з тобою відбувається, чорт, забирай!» – сказав Максим. Я здригнулася, почервоніла. На цей короткий момент, за які 60 секунд, не більше, я настільки дотожнала себе з Ребекою, що мої, власне до одне я перестала існувати. Усі мої думки, вся моя стота, були в минулому. «Знаєш, замість їсти рибу, ти розіграла тут цілу пантоміму!» – корчила найнеймовірніші пики. «Спершу ти прислухалася, ніби задзвонив телефон, потім його губи ворохнулася, і ти критком глянула на мене». Ти хитало головою усміхалася. Все за одну секунду. «Ти що, репетируєш свій вихід на косюмованому балу?» Він зі сміхом дивився на мене, а я думала, що він сказав, якби міг прочитати мої думки. Знав, що в мене на серці і розумі. Здогадався, що протягом секунди він був Максимом минулого року, а я Ребекою. «Ти маєш вигляд маленької злочиниці. У чому річ? Ні в чому, я не зробила нічого поганого». Скажи мені, про що ти думала? З якого дива ти ніколи не кажеш мені, про що ти думаєш? На мою думку ти ніколи не питаєш мене про це, хіба не так? Ні, питаю, одного разу спитала. Не пам'ятаю. Ми були в бібліотеці. Цілком можливо, що я відповів. Ти сказав, що думаєш, яку крикетну команду поставлять грати за серій проти Міцлекса. Максим знову засміявся. Яке розчарування, про що ж ти думала, я думав? Про що зовсім інше? якого роду? Не знаю. Так, навряд чи ти це знаєш. Якщо б я сказав тобі, що думав про крикет, то я й думав про це. Чоловіки, куди примітивніше, ніж тобі здається, моя мила. А ось те, що відбувається в брехливих, збочених умах жінок, може будь-кого поставити в глухий кут. Знаєш, що щойно було зовсім на себе не схожа. Зовсім чужий вираз обличчя. Справді? Який? Не знаю, чи поясню... «О тебе раптом став якийсь дорослий і брехливий вигляд!» «Це було неприємно!» «Я не навмисне!» «Так, гадаю, що так!» Я відпила ковток води, спостерігаючи за ним поверх склянки. «А ти не хочеш, щоб я виглядала старшою?» – запитала я. «Ні». «Чому?» «Бо тобі це не личить!» «Але колись я стану старшою, це неминуче. У мене буде все в волосі, зморшки, таке інше! Нічого не маю проти!» то проти чого тоді ти заперечуєш? Я не хочу, щоб ти виглядала так, як виглядала хвилину тому. Ти скривила рота, в твоїх очах майнула раптом досвідченість. Невідповідна. У мене спалахнула цікавість. Що ти хочеш сказати, Максиме, що означає невідповідна досвідченість? Він відповів не одразу, у кімнату зайшов Фріс і поміняв тарілки. Максим почекав, поки він вийшов і лише тоді заговорив. Коли я тебе вперше зустрів, у тебе був якийсь особливий вираз обличчя. Це збереглося в тебе досі. Я не визначатиму його, і не можу цього зробити. Але це була одна з причин, чому я над тобі одружився. Хвилину тому, коли ти розіграла ту свою пантоміму, цей вираз зник. Його витіснило щось інше. Яке інше? Поясни мені, Максиме. Він дивився на мене хвилинно, піднявши брови і тихо насвистуючи. «Слухай, дитинко, коли ти була маленькою, і так, що тобі забороняла читати деякі книги, і ти батько замикав їх від тебе на ключ?» «Так». «Нось, ну, чоловік не надто відрізняється від батька, зрештою. І деякі речі, які тобі краще не знати. Краще, щоб вони були замкнені на ключ». «Ось так. А тепер доїдай персики, і не став більше запитань, бо я поставлю тебе в кут». «Чому ти звертаєшся до мене так, наче у між шість років?» А як ти хочеш, щоб я поводився з тобою? Як інші чоловіки поводяться зі своїми дружинами? Забавляв тебе, ти хочеш сказати? Не кажи ні, синітниці. Чому ти все звертаєш жарт? Я не жартую, я сама серйозність. Зовсім ні, по очах видно. Ти весь час граєш зі мною, наче я дурненька маленька дівчинка. Аліса в країні чудес. то була непогана думка. Ти купила вже стрічку для банта та пояс. Я тебе попереджаю, ти учам собі не повірш, коли побачиш мій костюм. У цьому я не маю сумніву, ну їж персик і не розмовляй з повним ротом. Мені ще треба написати після обіду по лисів. Він не став мене чекати, підвівся за столу, пройшовся туди сюди по кімнаті, попросив Фріса принести каву до бібліотеки. Я сиділа на душу й їсти маючи як наповільніше, сподіваючись затримати обід і розсердити Максима. Але Фріст, звертаючи увагу на те, що я ще не доїла, одразу ж приніс до бібліотеки каву, і Максим перейшов туди без мене. Покидживши з їжею, піднялася на галерею манестрелів подивитися на картини. Зрозуміло, я і так вже знала їх, але ніколи не розглядала з наміром взяти один з нарядів як зразок маскарадного костюму. Звичайно ж, Місіс Денверс мала рацію. Я просто ідіотка, що сама раніше про це не подумала. Я завжди любила цю дівчину в білому у руці. Портрет Керолайн де Вінтер, сестри прапрадіда Максима. Вона вийшла заміж за великого політичного діяча і протягом багатьох років була однією з уславлених красунь Лондона. Але цей портрет був написаний раніше, ще до заміжжя. Біле плаття скопіювати легко рукави, волани та прилеглий лів. З капелюхом буде важче, і мені знадобиться перука. Мої пряме волосся ні за що так не завити. Можливо, у цього вуса, про який мені скла місіс Денверс, зможуть зробити все? Я надіжу і ескіз і свої мірки, і попрошу все точно скопіювати. Яке полегшення нарешті все вирішити. У мене прямо камінь упав з душі. Я мало не з радістю почала чекати балу. Можливо, хто знає, і навіть отримую задоволення майже таке, як моя маленька Клеріс. Вранці я написала в магазин, вклавши в конверт ескіз картини, і отримала цілком задовільну відповідь. Вони визнають за честь виконати моє замовлення. Відразу ж це буде віднову роботу, перуку вони теж зможуть зробити. Клерс була в такому хвилюванні, що важко володіла собою. Та й мене, чим більше підходив знаменний день, тим сильніше охоплювала святкова лихоманка. До Чаю мали приїхати Беатріс і Джайлз, але крім них, слава Богу, ніхто хоч сперсу передбачалося, що надвечір буде купа гостей. І думала, нам доведеться приймати у будинку масу народу. Але Максим вирішив не влаштовувати обіду. «Танці ті вимагатимуть від нас достатньо зусиль», – сказав він. І я запитала себе, чи вирішив він так лише заради мене, чи гості справді його втомлять, як він каже. Я так багато чула про багатоденні прийоми, які бували в Мендерлі за старих часів, коли гостям через існуто доводилося спати у ванних кімнатах і на диванах. А зараз ми одні у всьому величезному будинку. Єдиними нашими гостями будуть Лише Чайлс та Беатріс. Будинок набув новий якийсь вичікуючий вигляд. У великому холі настелили підлогу для танців, упередні вітальні переставляли меблі так, щоб помістити біля стіни довгі столи з закусками аля фуршет. На терасі повісили ліхтарики, розарії теж. Скрізь куди не глянь, йшли приготування на валу. Всюди були видні працівники з маєтку, Френк снідав майже кожен день. Слуги не говорили ні про що інше, і Фріс виступав з таким урочистим виглядом, ніби успіх усього вечора залежав від нього одного. Роберт зовсім втратив голову і плутав все ще більше, ніж зазвичай. З його обличчя не сходив тривожний вираз, яку людини боїться запізнитися на потяг. Ще гірше почувалися собаки. Джеспер, підібравши хвіст, трусив туди-сюди по холу і норовив цапнути кожного працівника, який траплявся йому на очі. Місіс Денверс не докучала мені, але я весь час відчувала її присутність. Його голос лунав у вітальні, коли там ставили столи для закусок. З її козюками натирали підлогу в холі. Ми не зустрічалися з нею, але куди б я не прийшла, у дверях мелькав поділ її сукні. На сходах лунали її кроки. Я лише стояла і дивилася та плуталася всіх під ногами. «Вибачте, мадам». Чулося позаду, і повз посмішку людина, тягнучи на спині два стільці, з його обличчям градом кутив під. «Ах, вибачте», – говорила я, швидко відходячи в бік, щоб виправдати власну бездіяльність. «Мушу їм допомогти, можливо, віднести ці стільці до бібліотеки?» Місіс Деннерс наказала мадам зовсім прибрати їх з передніх кімнат, щоб вони тут не заважали. «О, так, звичайно, як безглузно з мого боку, віднесіть їх туди, куди вона сказала». Ранок великого дня був туманний і похмурий, але барометр стояв високо, і ми не хвилювалися. Туман гарна прикмета. Близько одинадцятої розвиднілося, як і передбачав Максим. На блакатному небі не залишилося жодної хмаринки. Розгорявся чудовий безвітряний літній день. Весь ранок садівники носили будинок квіти, залишки білого бузку, величезні любини і дельфініум п'яти футів висоту, безліч троянд і лілій. Нарешті я побачила місіс Денверс. Спокійно, неквапливо, вона вказувала садівникам, куди класти квіти, і сама ставила їх у вази, підбираючи букет вправними рухами спритних пальців. Він не могла відірвати від неї очей, і зачаровно дивилася, як вона наповнює вазу за вазою, і сама несе їх у вітальню в усі куточки будинку. Ми з Максимом, щоб не заважати, пішли на ланч до Френка, до його голосяцької квартири поріз з конторою. Усі ми володіли тим неприродним пожвавленням, яке буває після похорону. Ми перекидалися безглуздими жартами. Наші думки були зайняті лише тим, що нас очікуло за кілька годин. Так я почувала себе того ранку, коли виходила заміж. Те саме відчуття, що я зайшла занадто далеко, щоб відступати. Дякувати Богу костюм прислали вчасно. Він виглядав дивовижно крізь кілька шарів цігаркового паперу. А перука була фірменним трофеєм. Я приміряла його після сніданку і була вражена своєю метаморфозою. І здавалася просто красивою, не схожою на саму себе, зовсім іншою жінкою, куди цікавішою, живішою, яскравішою. Максим і Френк без кінця питали мене про мій костюм. «Ви в мене не впізнаєте ні той, ні інший. Ви просто ахнете від подиву», – відповіла я. «Сподіваюся, ти не маєш намір розображати себе клоуна? Не смішитимеш людей?» – похмуро сказав Максим. О нічого схожого. Краще б ти вбралася Алісою, а бажаною Дарк з вашим волоссям, соромезливо промовив Френк. Мені це й на думку не спадало, відрізала я. Не сумніваюся, що нам сподобається ваш костюм, яким би він не був, сказав Френк. Не потурай Френку, сказав Максим. Вона й без того так поважає цей дорогоцінний костюм, що з неї ніякого схаду немає. Але нічого б і поставити тебе на місце. «Це єдина втіха. Вона відразу все викладе тобі, якщо їй твій костюм не сподобається». «Мила Бі, вона завжди виглядає не в таких балах. Пам'ятаєш, коли вона народилася мадам Памбатур, і коли заходила до їдальні, спіткнулася, і перука з'їхала на бік?» «Чортова штука, та й набридла вона мені!» – сказала вона, не знижуючи голосу, і кинула перуку на стілець. Так увесь вечір і проходила без перуки». Уявляєш, як виглядало її стрижене волосся при блакитному атласному криноліні, або якою вона була, ця сукня. бідолаха Джейл з того року теж виявився не на висоті. Убрався кухарем і просидів весь вечір у барі з найнещаснішим виглядом. Мабуть, вважав, що бі його підвела. «Ні, справа була зовсім не в цьому», – сказав Френк. «Він втратив передні зуби, коли сів на нову кобилу, і так цього соромився, що не хотів відкрити рота». Ах ось воно що, бідний Чарльз. Він зазвичай дуже любив усілякі переодягання, сказав Максим. Бетрі скажеш, що він убожніше ради, сказала я. «Вона сказала, що вони завжди ставлять шаради на Різдво. Я знаю, сказав Максим. Ось чому я ніколи не проводжу Різдво разом із ними. Візьміть ще спаржі місіс Демідери, ще одну картоплину. Ні, правда, Френку, я не голодна, дякую. Нерви, сказав Максим, хитаючи головою. Немає значення, завтра в цей день усе буде позаду. Ще раз сподіваюся на це, сказав Френк. Я забираюся віддати розпорядження, щоб машини були готові до п'ятої ранку. Я почала тихенько сміятися, очі налилися сльозами. Боже, давайте пошлемо телеграми, щоб ніхто не приїжджав. Годі, налякайся, наберись мужності, сказав Максим. Ми позбудемося болів на багато років уперед. Френк, у мене виникло тривожне почуття, що нам час йти в будинок. Що ви про це думаєте? Френк з ним походився і я неохоче рушила слідом. так шкода було залишати маленьку тісну дуже затишну їдальню, типову для холостяцького господарства Френка, що здавалося мені сьогодні втіленням миру та спокою. Увійшовши до будинку, ви побачили, що приїхав оркестр. Музиканти, почервонілі від збентеження, скупчилися в холі, а Фріс ще важливіший ніж зазвичай. Пропонує їм підкріпитися. Оркестранти повинні були провести ніч під нашим дахом, і після того, як ми вітали їх, обмінялася кількома банальними жартами, що підходили до нагоди, музикантів провели до їх кімнат, а потім, мабуть, показали всі визначені пам'ятки Мендерлі. День тягнувся, як остання година перед від'їздом, коли валізи вже покладені і депутинки вже в дорозі. Я блукала з кімнати в кімнату, майже така ж розгублена, як Джаспер, який з докірливим виглядом шов за мною по п'ятах. Я нічим нікому не мала допомогти, і було б набагато розумніше взагалі піти з дому, взяти Джаспера і вирушити на довгу прогулянку. Але на той час, як я про це подумала, було вже пізно. Максим і Френк зажидали чаю, а потім приїхали Джалес і Беатріс. Настав вечір, і настав надто швидко. «Усі, як у старі часи», – сказала Беатріс, цілуючи Максима і озираючись на всі боки. «Вітаю! то нічого не прогає в жодної дрібниці! Квіти не зрівняні!» – додала вона, звертаючись до мене. «Це ви складали букети?» «Ні, за все треба дякувати місіс Денверс». «О, ну, зрештою...» – Бетріс не закінчила фрази. Фрэнк підніс їй вогонь, а запаливши вона, мабуть, забула, що зверилася сказати. «У кого ви замовляли провізію, умій чоловік зазвичай?» – запитав Джейлс. «Так», – відповів Максим. Не думаю, щоб хоч у чомусь було внесено зміни. Що ви скажете, Френку, нас залишилися з минулого року всі записи у конторі, нічого не було забути, я не думаю, щоб ми пропустили когось із гостей. Як приємно, що ми зараз самі, сказала Беатріс, пам'ятаю, якось приїхала приблизно в такий же час у будинку вже було 25 гостей, і всі залишалися на ніч, у кого який костюм, Максим, будь-який зазвичай відмовляється брати участь у грі, і, як завжди. – сказав Максим. – І даремно, на мою думку. Усе свято йшло б куди з більшим розмахом. Ти можеш пригадати балу Мендрелі, якому не вистачало б розмаху? Ні, люби, це неможливо, все дуже добре організовано. Але я справді думаю, що господар має показувати приклад. А я вважаю цілком достатнім, якщо цю працю візьме на себе господиня, сказав Максим. – Навіщо чи мені мучитися від спеки та незручності і, на додачу, виглядати дурним? О, ти кажеш справжні дурниці, з якого дивити і вглядати меж дурним. З твоєю зовнішністю, любий Максиме, ти можеш спокійно дозволити собі будь-який костюм. Тобі нема чого хвилюватися через фігуру, як бідному Джайлзу. А що Джайлзу дігне сьогодні? – запитала я. – Чи це секрет? Та ні, – засяяв Джайлз. Щиро кажучи, мені спала на думку непогана ідея. Я замовив усе спорядження нашому місцевому кравцю. Я буду арабським шейхом. О, Боже! Сказав Максим Костюм зовсім не поганий Гаречі заступилися Беатріс Звичайно, у Джейлзу доведеться вимисти обличчя, зняти окуляри Головний убір справжній Ми позичили його в одного з друзів, які довго жили на Сході А решту кравець копіював з якоїсь картинки Джейлз дуже гарний у цьому А ви ким будете, місіс Лейсі? Запитав Френк О, вивісі мені нічим особливо хвалитися сказала Беатріс я дістала східний костюм у пари дочальця, але не справжній брехати не буду на покриття на голову. Звучить дуже мило, сказала я. Так, за все непогано, зручно, що головне. Якщо стане дуже спекотно, я зможу зняти. А що ви одягнете? Не питай її, сказав Максим. Вона нікому не каже. Такої великої таємниці ще не було на всьому білому світі. Вона, здається, навіть замовляла свій костюм у Лондоні. Люба, сказала вражена Беатріс. «Невже ви пустилися на всі тяжкі і тепер посоромити всіх нас? Мою сукню, знаєте, шила домашня кривчиня!» «Не хвилюйтеся!» – сказала я зі сміхом. «У мене дуже простий костюм, запевняю вас. Але Максим без кінця дражнив мене, і я обіцяла так його здивувати, що він очам Чамсу не повірить». «І по заслугах!» – сказав Джаз. «Надто він вже високо підносить себе. А вся справа в тому, що він вам заздрить. Йому б і самому хотілося вбратися, як усі ми, він не хоче зізнатися в цьому Упаси Господь, сказав Максим А що у вас, кролі? Запитав Джелс У Френка був збентежений вигляд я був так зайнятий Залишив усе на останню мить Витяг у старі штани, тільник Думав, що я зроблю чорну пов'язку на око Зійду за пірата Чого ж ви заради всього святого Не написали нам І не попросили захопити щось для вас У нас якусь у Моголанці, який Роджер привіз манулої зими зі Швейцарії він був би вам якраз. Я не бажаю, щоб мій керуючий розгулював у вигляді голландця, сказав Максим. Йому ніхто не буде тоді віддавати орендну плату. Ні, хай краще пірат. Це хоч налякає декого з них. Важко знайти людину, яка була б менш схожа на пірата, шепнула Беатріс мені на вухо. Я вдала, що не чую. Бідолашний Френк. Вічно вона нападає на нього. Чи багато мені треба часу, щоб намазати обличчя? запитав Чайлз. «Години дві, не менше», – певела Беатріс. «На твоєму місці я вже подумала б про це. Скільки людей буде за обідом?» «Шістнадцять людей, рахуючи нас. Нікого нового, ти знаєш усіх». «Мені вже не сидиться на місці. Ото буде весело. Я така рада, що ти вирішив знов влаштувати бал, Максиме?» «Дякую за це їй», – сказав Максим, киваючи на мене. «О, це не так. У всьому виналаді Ладі Кроуен». «Ні синітниця», – сказав Максим, усміхаючись мені. «Сама знаєш, що ти схвильована, як дитина, яка вперше йде на ялинку». «Ні, вмираєш, щоб побачити вашу сукню», – сказала Беатріс. «Нічого екстраординарного, правда ж нічого», – сказала я. «Місіс Де Вінтер каже, що ми не впізнаємо її», – сказав Френк. Усі дивилися на мене та посміхалися. Мені було приємно, я почувала себе схвильованою та щасливою, всі такі добрі до мене, такі доброзичливі». Раптом при думці про танці, про те, що я буду господаркою балу, мене охопила пакуча радість. Цей бал дається для мене, на мою честь, бо я наречена. Я сиділа за столом у бібліотеці, обтаючи ногами, а вони всі стояли кругом, і мені найбільше хотілося піти нагору, до себе в спальню, одягти маскарадну сукню, примірити перуку і повернутися. Мені хотілося знову відчути це відчуття власної важливості. Коли Джайлз, Беатріс, Френк, Максим – Усі б дивилися на мене і говорили про мій костюм. «А котра зараз година?» – запитала я недбало і трохи позіхнула, вдаючи, що мене не дуже цікавить відповідь. «Нам ще не час йти нагору?» І усі рушили до своїх кімнат. Проходячи через хол, я вперше усвідомила, наскільки підходить будинку свідкового вбирання. Як напрочуд красиво все навколо виглядає. Навіть вітальня, манірне, холодно на мій смак, коли ми в ній були одні, дні, зараз усіма фарбами. У кутках квіти на білі скатертинні троянди, оркестр уже приготував свої інструменти, і сам хол мав незвично гостиний вигляд. У ньому була теплота, сердечність, яку я раніше не помічала. Завдяки вечору, такому ясному, тихому, завдяки квітам під картинами і нашому сміху на широких кименних сходах. В минулому тут було ще весело. В житті з'явились витончені згідність, і широкими киваними сходами спускалися в білій сукні танцювати манует. Моя модель Керолайн Девінтер. Ах, якби можна було закрасити всі ці роки та глянути на неї. Які недоречні цьому будинку наші сучасні танці, які неромантичні, вони не так кличуть мендрелі принижують його. Я раптом відчула, що згодна з місіс Денверс. Краще було б обмежитися якоюсь однією епохою, а не влаштовувати мішанину з усіх часів та народів, яка на нас чекала. Клеріс уже чекала мене в спальні, і круглею личко було червоним від збудження. Ми захихикали, дивлячись один на одну. Як двоє дівчат, я попросила її замкнути двері. Таємниче шелестів цігарковий папір. Ми зверталися одна до одної, як змовники, ходили на шпиньки. Я почувала себе, як у дитинстві, напередодні Різдва. Двері між туалетною кімнатою Максима та моєю ми замкнули, йому до мене не потрапити. Клеріс була моїм єдиним союзником та другом. Сукня. Сиділа ідеально. Я стояла нерухомо не в селах стримати нетерпіння, коли клері з пальцями застібала у мене на спині гачки. Ах, як гарно, мадам. Таку сукню не соромно одягти самій англійській королеві. Погляньте на ліве плече! не висовується лямочка, стривожно сказала я. Ні, мадам, нічого не видно. Ну, як, як я виглядаю? Не чекаючи її відповіді, я почала крутитися, кружляти перед дзеркалом, хмурилася, посміхалася, я почувала себе зовсім іншою людиною, моя зовнішність більше не була дотична до моєї. Нарешті моя власна, нецікава особистість була прихована від усіх очей. Дай мені перуку, обережно не помни. Клеріс стояла в мене за спиною, я бачила в дзеркалі її відображення поряд зі своїм, її очі сяяли. тихенько сміючись, поглядаючи на Клеріс. Я торкнувся тремтячими пальцями м'яких локонів. «О, Клеріс, що скаже містер Девінтер?» – вигукнула я. Я прикрила своє волосся пишною порукою, намагаючись приховати торжество, приховати посмішку. У двері постукали. «Хто там? Сюди не можна!» – у паніці крикнула я. «Це я, Люба, не лякайся!» – почувся голос Беатріс. «Вам ще багато залишилося, я хочу на вас подивитись!» Ні-ні, поки що не можна, я не готова. Схвильована Клері стояла біля мене зі шпильками в руці, а я брала їх одну за одну і підколювала локони, що трохи розтріпалися. Я спущуся, як буду готова. І низ, не чекайте на мене. Скажіть Максиму і він нехай не заходить до мене. Максиму не він заходив до вас. Сказав, що стукав у двері ваної кімнати, але ви не відповіли. Не затримуйтесь, люба, ми всі вмираємо від цікавості, ви так затікавили нас. Що правда, вам не потрібна моя допомога? Ні, ідіть, спускайтесь вниз. Ну чому їй захотілося прийти сюди і заважати нам саме в цей момент? Це вибуло мене з колії, я сама не розуміла, що роблю. Я вструмила шпильку волосся і зламала її. Голос Бетрі затих, мабуть, вона пішла. Цікаво чи задоволена вона своїм східним вбранням і чи далося джавесою покласти грим? Яка безглуздість весь цей маскарад! Навіщо ми його затіли? Чому ви такі діти? Я не впізнала обличчя, яке дивилося на мене з дзеркала. Очі, напевно, були більші, рот тонший, шкіра біліша. Локуни легкою хмарою обремляли обличчя. Я уважно розглянула цю незнайомку, потім усміхнулася новою повільною посмішкою. «О, Клеріс! О, Клеріс!» – сказала я. Піднявши пальцями спідниці, зробила їй реверанс. Вона засміялася, розчервоніла від хвилювання, збентежна, але задоволена. Я встала походжати перед дзеркалом, дивлячись на своє відображення. Відчини двері. Я йду вниз. Збігаю, подивися, чи всі там. Вона корилася, все ще сміючись, я підняла поділ сукні і пішла за нею коридором. Клеріс узирнулася на мене і поманила пальцем. Усі спустилися вниз. Містер Девінтер, майор, місіс Лесі. Щойно пройшов містер Кролі. Вони стоять разом у холі. І я глянула коротку масу під арки на вершині сходів. Так. Усі вони були тут. Джалс у білому арабському бунсі з гучним сміхом показував на кенджал, що висів на поясі. Беатріс загорнута в якусь надприродну зелену хламіду, обвішана безліч у нависаючих, мало не до підлоги, наместин. Бідний Френк збентежний і трохи безглуздий у своєму тільнику та високих рибальських чоботях. Максим єдиний з усіх у звичайному вечірному костюмі. «Не знаю, що вона там робить», – почула його голос. Вона вже сто років тому пішла до спальні. У котрій годині, Френку, з хвилини на хвилину до нас завітають гості. Оркестранти вже переодяглися та зайняли свої місця. Один з них налаштовував скрипку. Зіграв тихенько гаму, потім ущобну струну. На портрет Керолайн де Вінтер падало скреве світло. Так, вони точно скоп'ювали сукню по моєму малюнку. Рукави, пояс, стрічка, капелюх. Мої локуни були її кучерями, вони обрамляли моє обличчя так само, як на картині. Ніколи ще не була така схвильована, така щаслива, така горда. Я помахала рукою скрипалеві, потім приклала палець до губ, що він мовчав. Він усміхнувся і вклонився мені. «Скажіть барабанщику, що він сповістив про мою появу», – прошепотіла я. «Нехай він про барабанить, ну ви знаєте як, а потім оголосить «Міс Керлайн де Вінтер». Він кивнув головою, зрозумів мене. Серце мене шалено билося. Ну чи не безглузду? Щуки горіли вогнем. Ах, як весело! Безумство, безглуздість, дитинство. Але як весело! І тут у холі пролунав барабаний дріб. Хоча чекала, його знала, що він зараз зазвучить. Але в перший момент я здригнулася, злякалася. Я побачила їх здивовані обличчя. «Міс Керолайн де Вінтер!» вигукнув барабанщик. Я вийшла на верхній майданчик сходів і зупинилася там, посміхаючись у руці, точно, як дівчина на картині. Я чекала оплесків та сміху, які будуть супроводжувати мій шлях вниз. Ніхто не сміявся, ніхто не плескав. Немовчки дивилася на мене, ніби втратила мову. Бедрис скрикнула і прикрила рот долоною. Я продовжила посміхатися. Однією рукою взялася за поручній. «Вітаю вас, містере Девінтер», – сказала я. Максим не ворухнувся, Він дивився на мене, все ще тримаючи келих. В його обличчі не було ні кровинки, воно стало мертвено-білим. Я побачив, що Френк підійшов до нього, ніби хотів щось сказати, але Максим відсунув його. Я опинилася на верхній сходинці. Щось було не так, вони чогось не зрозуміли. Чому Максима такий вигляд? Чому вони стоять як манекени, як люди занурні у транс? І тут Максим рушив до сходівки, раніше не зводячи очей з мого обличчя. «Що чорт забирається, означає?» Його очі облискали від гніву. Обличчя залишалося таким самим смертельно блідим. Я не могла ворухнутись, мої ноги приросли. «Це портрет! Портрет той на галереї!» Настала довга мовчанка. Ми дивились один на одного, в холі ніхто не рухався. Рука піднялася до горла. «Не розумію, що я зробила?» Ах, якби вони не дивилися на мене отак, з порожніми непроникними обличчями. Якби хоч хто із них щось сказав. Коли Максим знову заговорив, я не впізнала його голосу. Іди, переодягнися. байдуже на що. Знайди звичайну вечірню сукню. Будь-яку. Іди швидше, поки ніхто не з'явився. Моя мова не підкорилася мені. Я продовжила мовчки дивитися на нього. На білій масті його обличчя жили лише очі. «Чому ти стоїш? Ти не чула мене?» – сказав він незвично різко. Я повернулася, як сліпа побігла по коридору. Минуло здивоване обличчя барабанщика, який оголошував про мій вихід. Я пробігла повз нього, спотикаючись, не бачачи, куди я біжу. Сльози сліпили очі. Я не розуміла, що відбувається. Клеріс уже пішла, коридор був порожній. Я взирялась на всі боки і приголомшено утопіла, наче за мною гнався привид. І тут я побачила, що двері в західне крило відчинилися, і там хтось стоїть. Це була місіс Денверс, ніколи не забуду її обличчя, що відштовхує й тріумфує, обличчя радісного демона. Вона стояла там і посміхалася, дивлячись на мене, я бігла від неї бігом, довгим уським коридором до самих дверей, спотикаючись і плутаючись в уборках сукні. Глава сімнадцята Клерис чекала на мене в спальні. Бліда, перелякана. Побачивши мене, вона розплакалася. Я нічого не сказала, почала зривати себе сукню. Мені не вдавалося розстебнути гачки на спині, і Клеріс спробувала мені допомогти, все що голосно схлипуючи. «Годі, Клеріс, я тут ні до чого!» Сказала я, але вона затрясла головою. Сльози градом котилися в неї по щуках. «Ваша гарна сукня, мадам! Ваша гарна біла сукня!» Сказала вона. «Немає значення!» Сказала я. «Ну що, знайшла гачок? Та ось він позаду, а другий десь одразу під ним». Клеріс незграбно поралася з гачками, руки й тремтіли. Від неї не було ніякої користі, вона ніяк не могла проковтнути сльози. «Що ж ви одягнете, мадам?» «Не знаю, не знаю». Їй вдалося нарешті розстебнути гачки, і я вибралася із сукні. «Мені і зараз краще побути на самоті, Клеріс», – сказала я. «Залиш мене». «Не трюбуйся, я чудово впораюся. Забудь про те, що сталося. Я хочу, щоб тобі було весело. Можливо, погладимо вам іншу сукню, мадам?» «Ні, не трюбуйся, краще йди. І, Клеріс, так, мадам?» «Не кажи нікому про те, що тут сталося». «Звісно, мадам». Вона вибухнула новим потоком сліз. «Не можна, щоб тебе бачили в такому стані», – сказала я. Піде до своєї кімнати впорядку обличчя. Плакати нема про що, абсолютно. Хтось стукнув у двері. Клери скинула на мене зляканий погляд. «Хто там?» – запитала я. Двері відчинилися, до кімнати зайшла Беатріс. Вона одразу ж попрямувала до мене дивна безглузда постать у цьому її східному одізі з брислетами, що брязкають «Люба! Люба!» і простіла до мене руки. Клеріс висезнула з кімнати. Раптом я відчула втому, мене не тримали ноги. Я сіла на ліжко. Підняла руки, зняла з голови поруку, Беатріс не зводила з мене очей. «Вам погано, ви такі бліді?» – сказала вона. «Це через стрес, пропадає будь-який кольор обличчя. Сидіть спокійно, кілька хвилин, я принесу вам води», – сказала Беатріс. Вона пішла у ванну, вбрязкаючи браслетами по кожному русі, я одразу повернулася, тримаючи у руці склянку, і випала кілька ковтків, щоб її не образити, хоч мені зовсім не хотілося пити. Вода була тепла. Звичайно, я одразу зрозуміла, що це якась страшна помилка, сказала вона. Не могли ж ви знати, звідки вам це знати? Що знати? запитала я. Та про цю сукню, бідолашна моя, про портрет на галереї. Точно така ж сукня. В ній була Ребека на минулому костюмованому балу, як дві краплі води. Одна і та ж картина, одна і та ж сукня. Ви вийшли на майданчик, і на якусь мить здалось, Вона замовкла і похолопала мене по плечі. «Бідна моя дівчинка, як це все не вдало? Звідки ви могли знати? Мені й слід було знати», – сказала я, дивившись на неї, – я була занадто шокована, щоб зрозуміти все до кінця. Мені треба було знати. Дурниці, звідки ви мали знати? Нам це і на думку не спало. Просто ми були такі вражені, Максим... Що ж, Максим? Розумієте, він думає, що ви це зробили навмисне. Адже ви посперечалися, що здивуєте його, так? Якийсь дурний жарт. Він просто не розуміє, це був йому страшний удар. І відразу сказали йому, що ви не могли зробити таку річ, що це чиста випадковість. І треба було вам вибрати саме цю картину. Мені треба було знати, повторила я. Я одна усьому вина. Мені слід було бачити, мені треба було знати. Та ні, не засмучуйтесь так. Ви спокійно йому поясните, як це сталося, все буде гаразд. Коли піднімалися піднімалася до вас, під'їжджали перші гості. Вони п'ють коктейлі, все гаразд. Я наказала Франку і Джайлзу говорити всім, що костюмом не підійшов, і ви дуже засмучені. Я нічого не відповіла. Продовжила сидіти на ліжко, опустивши на коліна руки. «Що ви одягнете?» – сказала Беатрі, підходячи до шафи, відчиняючи дверцята. «Якщо до цієї блакитної сукні виглядає дуже мило, одягніть її. Ніхто не зверне уваги, швиденько я вам допоможу». «Ні, ні, не спущусь униз», – сказала я. Беатріс сумно дивилася на мене, тримаючи в руках блакитну сукню. Але, Люба, ви повинні піти. Не можете ви не вийти до гостей? Ні, Беатріс, я не можу дивитися їм в обличчя після всього того, що трапилося. Але ніхто не дізнається. Френк і Джелс і словом не обмовляться. Ми ж приготували цілу історію. Вам прислали не ту сукню, і вона на вас не сіла. Доведеться одягти, звичайну вечірню. Всі вважаються цілком природним. Зрештою, яка різниця? Ви не розумієте, мене не турбує сукня, справа не в цьому, справа в тому, що сталося, у тому, що я наробила. Я просто не можу зараз спуститися, Беатріс. Але, Люба, Джелзі, Френк все чудово зрозуміли. Вони так співчувають вам, і Максим також. Просто в перший момент ми. Я спробую брати хвилину поговорити з ним наодинці, все поясню йому. Ні, ні, сказала я. Вона поклала блакитну сукню на ліжко перед зі мною. Приїде все гравство, здається таким дивним, якщо ви не спуститеся вниз, не можу я сказати, що у вас раптом розболілася голова. Чому б ні? Яке це має значення? стомлено мовила я. Придумайте, що хочете, їм буде байдуже, ніхто з них мене не знає. Ну, годі, Люба, спробуйте зробити зусилля, одягніть цю черівну сукню, подумайте про Максима, ви повинні спуститися, щоб заради нього. «Я лише про Максима і думаю весь цей час», – сказала я. Але тоді, безперечно, ні, не можу, не можу», – сказала я, люто кусаючи нігті і розгойдуючись на ліжку туди-сюди. Знову стуки до двері. «Боже, кого ще сюди несе?» – сказала Беатріс. «Хто там?» Вона відчинила, за дверима стояв Чайлз. «Усі зібралися, Максим Босламан дізнатися, що тут відбувається», – сказав він. Вона каже, що не піде вниз. «Ну, що нам сказати гостям?» – сказала Беатрис. Піднявши на секунду очі, я побачила, що Джаст дивиться на мене через поріг. «Господи, яке жахливе непорозуміння!» – прошепотів він і відвернувся збентежено, помітивши, що я його побачила. «Що мені сказати Максимові?» – запитав він у Беатріс. «Вже півдев'ятої. Скажи, що вона погано почувається, але пізніше постарається прийти». Нехай не відкладають обід. Я зараз спущусь і все налагоджу. Гаразд. Чи може ще щось зробити? Запитав він. Ні, іди вниз, я за хвилину буду. Сказала Беатріс. Він повернувся, і пішов коридором, тягнучи по підлозі свої арабські вбрання. Адже пройдуть роки, подумала я. Я буду сміятися над усім цим. Говоритиму, пам'ятає, як Джелс вбрався арабом, а Беатріс було покривана на голові. Яку по браслетів на зап'ястях? Але зараз мені було не до жартів. Зараз я не сміялася. Нині не майбутнє, сьогодні. сьогодення. Занадто ця хвилина жива, яскрава, натовна, реальна. Я сиділа на ліжку, змикуючи похову ковдру, витягла пір'їнку з дірочки в кутку. «Чи не хочете трохи коньяку?» – запитала Беатріс, роблячи останню спробу. «Я знаю, хоробжість у хмелі недорого коштує. і Все ж таки іноді це творить дива. Ні, ні, не хочу». Мені доведеться піти вниз, Джаз каже, що я вже і так затрималася з обідом. Ви впевнені, що я можу залишити вас одну? Так. Дуже дякую, Беатріс. Ах, Люба, не дякуйте мені. Якби я могла вам хоч чимось допомогти. Вона швидко нахилилася до дзеркала, щоб привести своє обличчя до ладу. Господи, та й обудало, сказала вона. Це прокляде покривало вже спозло на бік. Ні, мабуть, нічого не вдієш. Вона вийшла з кімнати прикривши за собою двері. Я відчула, що втратила її симпатію та співчуття своєю відмовою спуститися вниз. Я злякалася. Вона цього не може збагнути. Вона, і такі, як вона, люди іншої породи. Вони інакше виховані, ніж я. Жінки цієї породи мають сильний характер. Вони не схожі на мене. Якби на моєму місці опинилася сьогодні Беатріс, вона одягла б іншу сукню і спустилася вниз до гостей. Вона стояла поруч із Джейлсом, потискаючи руки, і усмішка не сходила б з її обличчя. «Я цього не можу. Я не маю гордості, я не маю характеру. Я погано вихована». Я встала з ліжка, підійшла до вікна, визирнула назовні. Садівники ходили по розарію від одного ліхтарика до іншого, перевіряючи, чи всі вони гаразд. Небо зблідло, лише кілька помаранчево-рожевих марок стрімко на захід. Коли не стануть сутінки, ліхтарики запалять. У розарії стояли столики та сільці для тих, хто вважає за краще бути на повітрі. До мене долинув запах троянд. Садівники розмовляли один з одним, сміялися. «Тут одна лапочка лопнула!» – почула я голос. «Хто мені десь нову?» «Маленьку синю, біл!» Він укрутив лампочку і почав насвистовувати пісеньку. Він свистів так спокійно, так упевнено. Я думала, що, можливо, і сьогодні ту саму молодію гратиме оркестр. Порядок, сказав садівник, включаючи й вимикаючи світло. Усі інші цілі хотімо ті на терасі. Вони зникли. Мені все, що було чутно, свист. Як би я хотіла бути на місці цього хлопця? Пізніше ввечері він стоятиме з приятелем біля алеї, руки в кишенях, шапка сунута на потилицю і дивитиметься, як під'їжджають одна за одної машини з гостями. Він стоятиме разом з іншими працівниками маєтку, а потім питиме сидр за довгим столом, поставленим в одному з кутів тераси. Вони розмовлятимуть, як у старі часи. Хтось скаже, куди наші нові господині до Де Вінтер. Жінка в натовпі по сусідству кивне на знак згоди, інші теж. Вірно, вірно. Де вона сьогодні ніколи її не бачив? Бог знає, я також не бачив. де Дивінтер всюди встигала. Ваша правда. Жінка обернеться до сусідки, тим не чекав не головою. Говорить, вона взагалі сьогодні не виходила. Так. Істинний Бог, запитай Мері. Правильно. Один із слух сказав мені, що вона весь вечір так і не спустилася від своєї кімнати. Що з нею таке, може, захворіла? Та ні. Говорить, їй не сподобався костюм. Вибух сміху та невиразні голоси у натовпі. Чи чули щось таке? Так зганьбити містера Девінтера? Ну, я б її не спустив, супливе дівчисько. Можливо, все не так, одна балаканина? Так, так, не сумнівайтеся, у будинку лише про це й кажуть. Я продовжувала дивитись на порожні крісла, небо з рожевого ставало сірим. Над моєю головою спалахнула Венера. У лісі за Розарієм лунав тихий шелест. Влаштовуся на ночівлю птахи. Прилетіла самотня чайка, я відійшла від вікна назад до ліжка, підняла з підлоги білу сукню, поклала її в коробку з сирковим папером, сховала в картонку перуку, потім стала шукати в стінах і шафах дорожню праску, яку я брала в Монте-Карло, щоб присувати сокні місіс Ван Хопер. Вона лежала в глибині полиці за старим вовняним джемпером. Це була одна з тих прасок, які гудяться для будь-якої нагоди. Я встромила штепселю розетку на стіні. Потім почала присувати блакитну сукню, яку беатриси виніла з шафи. Повільно, методично. Закінчивши, поклала готову сукню на ліжку. Зняла з лиця грим, накладений на маскарадний костюм, причесалася, вимила руки, одягла блакитну сукню та туфлі. і вчинила двері, спальні і вийшла коридором. Все було тихо та спокійно, не вірилася, що в будинку був бал. Я пройшла навшпиньки в кінець проходу і завернула закут. Двері західне крило були зачинені. Не долинало жодного звуку. Коли я підійшла до арки біля галереї над сходами в холі, до мене долетів приглушений гомінг голосів з їдальні. Обід ще не скінчився. У величезному холі було пусто. На галереї також, мабуть, музиканти обідали. Я не знала, як усе було організовано, цим займався Френк або місіс Денверс. З того місця, де я стояла, мені було видно портрет Керолейн де Вінтер, який висів у галереї обличчям до мене. Я бачила локони, що обремляла її обличчя, бачила усмішку на її губах. Я згадала, як дружина єпископа казала мені того разу, коли я відвідала її, «Ніколи не забуду, всі з них до голови в білому, і ця хмара темного волосся. Я мала згадати це раніше, я мала здогадатися, як дивно виглядали інструменти». Невеликий попітр для нот, величезний барабан. Один з оркестрантів забув на сільці носову гостину. Я перегнулась через балюстраду, подивилася на хол. Скоро тут буде повно людей, як розповідала дружина єпископа. Максим стоятиме біля підніжжя сходів і тиснутиме руки. Їхні голоси відбиватимуться від високої стелі, потім з галереї, де я зараз стою, гримна музика, скрипаль усміхатиметься, розгодуючись у такт і тиша зникне. У галереї раптом я почула якийсь звук. Різко обернулася, подивилася за спину. Галерея, яка раніше була порожня, але в обличчя мені дмухнув вітер. Мабуть, в одному з коридорів хтось залишив відчиненим вікно. Зі далі, яка раніше чув всього від голосів. Дивно. Чому я почула цей звук? Адже я стояла рухаючись? Можливо, винна тепла ніч? Чи розтріскана від старості дерево? але мені все ще тягло протягом. Я знову повернулася в довгий коридор і побачила, що двері в західне крило відчинені навстіж. Я увійшла, у проході було темно, не горіла жодна лампочка. Я відчула на обличчі холодний подих вітру з відчиненого вікна. Спробувала знайти напомицький вимикач, але не знайшла. Там, де коридор повертав, я бачила вікно. Воно було відчинене. Легкі фіранки колисалися туди-сюди, у сірому вечірньому світлі танцювала на підлозі химерні тіні. До мене долинув гуркіт хвиль, яке шипіння від ливу, що залишає гальку. Я не підійшла та не зачинила вікно. Ще секунду я стояла, тремтячи в легкій сукні, слухаючи зітхання моря, потім швидко повернула, зачинила за собою двері і знову вийшла на майданчик під аркою. Голоси стали голоснішими, шуми і далі все наростав, двері відчинилися. Обід скінчився. Я бачила Роберта, белі відчинилих дверей, чула скрип відсуних стільців, невиразний гомін, сміх. І я повільно пішла вниз сходами їм назустріч. Коли я озираюся на свій перший бал у Мендерлі, перший і останній, і згаду лише окремі дримні штрихи, що виступають на лечезному пустому полотні всього вечора. Задній план подартий серпанком, море примарних чужих для мене облич, і повільна годіння оркестру, що монотонно грає вальс, який все ніяк не вщухав, тягнувся без кінця. Одні ті шпари, змінюючи один одного, пролітали, кружляючи перед моїми очима, з одними й тими ж застиглими успішками на обличчях. Я стояла бороть з Максимом біля підніжжя парадних сходів, приймаючи запізнілих гостей, і ці пари, що танцювали, здавались мені маріонетками, які описують кола на мотузці, затиснутій у невидимій руці. Там була одна жінка. Я не знаю імені, ніколи раніше не бачила у світлого-жовто-гарячій сукні з криноліном невизначений натяк на одне з минулих століть. Але який саме 17, 18, 19 сказати не могла. Вона пропливала постійно повз мене. Я бачу її зараз. Зуби, що стирчать, яскрава пляма рум'ян на вулицях, і посмішка. Відсутня блажена. Вона була на сьомому небі. Пізніше я помітила біля столу з закусками. Гострі очі обмацували страви. Вона наклала свій повну тарілку сьом геомарів під майонезом і відійшла у куточок. Була та і Леді Кроуен, постать в парпоровій сокні, що зображувала вже не знаю якого романтичного персонажа минулих часів чи то Марію Туанету, чи то Неллу них, а можливо екзотичне поєднання обох в одній особі, яка без кінця вигукувала пронизливим голосом ще більш пронизливим. «Ви повинні дякувати мені за все це? А зовсім не де Віндер!» І пам'ятає, як Роберт допустив тацю з Морозовим, і обличчя Фріса, коли він побачив, що злочинець свій, а не один із знайнятих тих з нагоди бала офіціантів. Мені хотілося підійти до Роберта, стати поруч і сказати, «Я знаю, що ви відчуваєте, я розумію!» Я завонила сьогодні набагато гірше. Я досі відчуваю застиглу, напружену посмішку у себе на обличчі, яка так не відповідає стражданню в очах. І бачу Беатріс. Мило, доброзичливо, недактовно Беатріс, що не спускала з мене очей за плеча партнера, яка підбадьорювала кивками. І я уявляла, як відчайдушно кружляю по залі в обіймах джайлза, як вірного, Повне співчуття до мене. Він навіть і чути не бажав про те, що я не хочу танцювати. Вів мене крізь натовп, наче одного із своїх коней на мисливському збої. «Яка у вас гарна сукня?» – так і чую його слова. Звичайно, Френк. Ніхто інший приніс мені на таці шинки і шматокурки, які я не змогла з'їсти. Звичайно, Френк. І ніхто інший стояв мені мене скелахом шампанського, який я не могла випити. Ну, будь ласка, я думаю, вам це допоможе. Я зробила три крихітних ковтки заради нього. Чорна пов'язка на оці надавала йому незвичного дивного вигляду, він здавався блідим, старішим. На його обличчі раптом з'явилися зморшки, яких я не бачила раніше. Френк ходив серед гостей господар, стежачи, щоб їй було добре, щоб у всіх була їжа, пиво та цигарки. Він танцював старанно, серйозно, з кименем обличчям ведучи свою даму по залу. В пірацькому костюму він почував себе ніякого. Було щось сумне. Я уявляла, як він стоїть у своїй холостяцькій спальні перед зеркалом, накручуючи бакенбарди на палець. Бідний Френк. Милий Френк. Я не питала його, але знаю, яким ненависним був йому останній костюмований бал, влаштований у Мендерлі. Оркестр грав, грав, пари, що кружляли, підстрибували, присідали, як маріонетки. Ой, далися переді мною туди-сюди, туди-сюди. Але дивилася на них не я. Нежива людина з плоті і крові, а байдужий манекен. Лялька з приклеєною на мертву усмішкою. Фігура, що стоїть поряд, також була дерев'яною. Обличчя маска, чужа, незнайома посмішка. А очі? Той, кого любила, кого я знала, не мав таких очей. Холодні, неживі, вони дивилися поверх мене. Крізь мене туди... Дивили біль і мука, яких я не могла з ним розділити. В його особистий замкнути собі пекло, куди мені не було доступу. Він жодного разу зі мною не заговорив, Жодного разу не торкнувся мене. Ми стояли пліч-опліч, господар-господиня будинку, і між нами лежала прірва. Він був люб'язний, вішив з гостями. Я спостерігала, як він кидає слівце одному, жарт іншому, посмішку третьому ліче через плече четвертого. І ніхто крім мене не здогадується, що кожна фраза, жест машинальний, що вони роблять все на автоматі. Два актори в одній п'єсі. Ми не були з ним партнерами, кожен грав сам собою. Ми повинні були пройти через це поодинці. Ми мали розіграти цю виставу, влаштувати цей жалюгідний ганебний балаган заради людей, яких я не знала і не хотіла знати. Я чу, вашій дружині не надіслали вчасно сукню сказав якийсь чоловік з племисним обличчям, мерецькою кісткою і зареготавши тиснув Максима в бік. Чорт знаєш що, я порушував проти них справу за обман. Такий самий жарт трапився одного разу з родичоками моєї дружини. Так, це вийшло невдало, погодився Максим. Слухайте, кажіть всім, що ви незабутка, вони ж блакитні, так? Красиві квіточки, ці незабутки, правильно, Девінтер? Скажіть дружині, що вона називалася незабуткою. Він помчав, далі регочучи на весь рот, захоплюючи в танці свою партнерку. Непогана думка, блакитна незабудка. І знову мене за спиною Френк з келихом у руці, цього разу з лимонадом. Ні, Френку, дякую, мені не хочеться пити. Чому ви не танцюєте, можливо, присядите на хвилину там на терасі у куточку? Ні, мені краще, коли я стою, я не хочу сідати. Можливо, щось принести, сендвіч, персик? Ні, я нічого не хочу. Знову дама в помаранчевій сукні, цього разу вона забула посміхнутися. Після вечері вона почервоніла, не зводила очей з обличчя партнера, високого, худого, з підборіддям, як скрипка. Вальс долі, блакитний Дунай, весела вдова, раз, два, три, раз, два, три, коло за колом. Помаранчева пані, зелена пані, знову Беатріс і знову Моряк. З іншою партнеркою я її не знала, ній був костюм тюдорівських часів, сметова сукині і гофрований комір. Коли ви приїдете до нас? запитала вона, наче ми були з ними старі друзі, і я відповіла, скоро, звичайно, ми якраз говорили про це днями, дивуючись тому, з якою легкістю в мене злоділа ця брехня. Такий диувижний вечір, вітаю вас, сказала вона. Дякую, весело, справді? Я чула вам надіслала той костюм. Так, дурістіка, правда? Усі ці крамниці коштують одна одну, на них не можна покластися. Але ви чудово виглядаєте в цій милій сукенці. У вас свіжий вигляд, куди зручніше, ніж цей жаркий оксамит. Так не забудьте, ми чекаємо на вас в резиденції до обіду в найближчі дні. Приїдемо обов'язково. Що вона має на увазі деяка резиденція? Хіба ми приймаємо членів королівської родини? Вона помчала далі в обіймах партнера під звуки блакитного Дунаю. Її оксамитова сукня мила підлогу, як щітка для килиму, і лише через багато днів місяців, в одну з ночей, коли ніяк не могла заснути, я раптом згадала, що тюдорівська дама це дружина єпископа, котра зараз година, час зупинився, вечір тягнувся цілу вічність, ті самі особи, ті ж мелодії. Час від часу з бібліотеки виглядали затворники, гравці в бридж, щоб подивитися на танці і знову сховатися за дверима. Пішла Беатріс, тягнучи за собою свою хламіду, шепнула на «Чому ви не сядете? Ви бліді як смерть!» «Зі мною все гаразд!» Біля нас з'явився Чайлз. Грим розтікся у нього по обличчю, він задихався у своєму арабському костюмі. «Ходімо на терасу дивитися феєрверк», – сказав він. Пам'ятаю, як я стояла на терасі, дивлячись на небо. Стежач, як злітають, падають безгузді ракети. Я помітила в кутку маленьку клере з якимось хлопцем. Вона весело посміхалася, вже забула про сльози. «Дивіться, дивіться, така величезна!» – вигукнув Челс. Кругле обличчя задерте вгору, рот відчинений. «Зараз розірветься! Браво, та й краса!» Повільне шипіння. Те, що злітає в повітря, вибух, дощ смарадовий зірок, схвальний шуму натовпі, захоплені вигуки, помраджава дама в перших рядах глядачів, обличчя горить очікуванням, для кожного нового напоготові похвала. А, ось це мило, подивіться на цю правда. Навіть самітники покинули свій притулок, приєдналася до інших на терасі, галя вона була чорна від людей. Подарти, що вибухають, освітлювали підняті вгору обличчя. Знову і знову. Мендер здавався червоним замком, вікно вогні, сірі стіни виблискав кольорового дощу, зачарований будинок, плоть від плоті тутешніх похмурих лісів. Коли згасла остання ракета, замовкли вітальні крики, ніч така чудова раніше здалася по контрасту похмурою, ніби нависна догробний покрив. Групи людей на галяваних та під'їзні алеї розпадалися, розходилися на всі боки. Гості скупчилися на терасі біля італійських вікон, поверталися до вітальні. Настав спад. а погей веселощів залишився позаду. Порожні обличчя, пусті погляди. Хтось просяг мені кили шампанського. З під'їзної алеї долинуло шародіння коліс. «Слава Богу!» – подумала я. «Вони починають роз'їжджатися. Слава Богу!» Помаранчева жінка вирішила ще раз підкріпитися. Хол не так скоро очиститься від людей. Я побачила, що Франк подає знак оркестру. Я стояла в дверях між Вітальною та Холом з незнайомою мені людиною. «Чудовий бал», – сказав він. «Так». «Я веселився спочатку до кінця. Дуже рада». Моллі просто божеволіла, що не могла піти. «Що ви кажете?» Оркестр почав грати старі добрі часи. Чоловік схопив мою руку і почав розгойдувати її вгору і вниз. «Ану, давайте до нас!» – сказав він. Досі почав розгойдувати мою іншу руку, до нас приєдналося ще кілька людей. Ми стояли великим колом, співали на все горло. Чоловік, який сказав, що він веселився спочатку до кінця і що, молі, божеволіла був у костюмі китайського мандарина. Як ми розгойдували руки, його штучні нігті заплуталися в рукава халата. Він реготав, як божевільний. Ми всі реготали. Нехай старі прикрощі залишаться в минулому, співали ми. Шумна веселість прийшла до кінця разом з останніми тактами пісні. Барабанщик почав відбивати дріб, неминуче прелюдіє до «Боже, береже короля». Посмішки зникли з лиця, наче начисто змиті губкою. Мандарин став без струнко, руки по швах. Пам'ятаю, мені ми на думка, чи він не військовий. Як дивно він виглядав, кимене обличчя та вуса китайця. Я впіймала погляд помаранчевої дами. Гімн застав заставив зненацька, вона все ще тримала тарілку курячої затоки, тримала міцно прямо перед собою. Пожвавлення зникло з її обличчя. Але не встигла відлунати остання нота, як вона знову розслабилася і затято накинулася на заливне, розмовляючи через плече з своїм кавалером. Хтось підійшов, міцно схопив мене за руку. Так не забудьте, ви обідайте у нас 14-го наступного місяця. Справді? Я здивовано подивилася на нього. О пів на десяту. Чоловіки в смокінгах. Чекаємо на вас. До зустрічі. От так, зрозуміло. Гості вишукувалися в чергу, щоб попрощатися зі мною. Максим був у другому кінці кімнати. Я знову начепила усмішку, яка зникла у мене з обличчя після добрих старих часів. Найкращий вечір, на якому я був останнім часом. Дуже рада. Великий дякую за чудовий вечір. Дуже рада. Ось і ми, як бачите, лишилися до кінця. Дуже рада. Невже в англійській мові немає інших слів, як кивала посміхалась, як механічна лялька, шукаючи очима Максима поверх їхніх олів. Він стояв у тісному натовпі його стейбля, де бібліотеки. Навколо Беатріс теж були гості, Джелс групу чоловіків, що затрималися до столу із за кусками вітальні. Бренк був на підізній алеї і допомагав гостям знайти їхні машини. Вони оточували незнайомі обличчя. До побачення, дякую. Дуже рада. Величезний хол спорожнів. Він уже набув того тьмяного, нежилого вигляду, який буває після святкового вечору на зорі втомленого дня. У сірому світлі ранку, що займався, на галявинах стали проступати обриси підставок, звідки пускали фейерверк. До побачення, де уважний вечір. «Дуже рада!» Максим підійшов, не підізнювала її до Френка. До мене підійшла Беатрій, знімаючи дорогою браслети. Як вони мені набридли? Боже, я просто зніг валюсь. На мою думку, я не пропустила жодного танцю. Але якби там не було, бал вдався на славу. Колосальний успіх. Справді, Люба, вам не краще піти зараз до себе і лягти? На вас немає обличчя, ви просто стояла на ногах майже весь вечір. Де чоловіки? На під'зній алеї. І хоч кави та й є шинкою, а ви. Дякую, Беатріс, ні. Ви чудово виглядали у Блакитному, всі це казали. Ніхто нічого не підозрював про. ну, про те, можете не хвилюватись. Так. На вашому місці полежала б завтра весь день, не примушуйте себе вставати, Снідайте у ліжку. Так, можливо. Сказати Максимові, що ви піднялися до себе? Так, будь ласка, добре, Люба. Добраніч. Беатріс швидко поцілувала мене, поплескала по плечі і зникла у вітальні шукаючи джелза. Я повільно піднялася парадними сходами, сходинка за сходинкою. Вогні на галереї були погашені. Рокестрантри спустилися вниз, знітити яєчнею з шинкою. Один стілець був перекинутий, попільничка сповнена недопалків ранок після балу. Я пішла коридором до своєї кімнати. З кожною хвилиною ставало все світлішим. Заспівали птахи. Не треба було світити, щоб роздягнутися. Вичинене вікно дув сирий вітер. Було досить прохолодно. У Розарії, мабуть, побувала за ветерку по народу. Всі крісла були сунуті з місця. На одному із столів стояла таця з порожніми келихами. Лежала забута кимось сумка. І я смикнула завісу, щоб затемнити кімнату, але сірий ранкою просвіт пробрався крізь щілини на всі боки. Я лягла в ліжко, ноги горіли, поперекнив і повернулася на спину, запрущила очі, вдячна втішному спокою про холодних білих простирад. Ах, якби мій мозок міг відпочити так само, як тіло, розслабитись, заснути, не гудіти, як зараз, не кружляти, не гойдатися під музику, не крутитися каруселю, серед моря облич. Я притисла повіки пальцями. Але ці обличчя не сходили. Коли нарешті прийде Максим. Сусідній ліжко здавалося застиглим, холодним. Скоро в кімнаті не залишиться жодної тіні. Підлога та стеля будуть білими від ранкового світла. Пісні птахів стануть голоснішими, веселішими. Зазвучать ще дзвінкіше. На завісі з'явиться жовтий сонячний візерунок. Годинник на тумбурсі біля ліжка відраховував хвилину за хвилиною. Стрілка рухалася циферблатом І лежала на боці, стежачи за нею Вона підійшла до жирної цифри Та минула її Знову розпочала свій шлях по колу Але Максим так і не прийшов Глава 18 Думаю, я заснула невдовзі після всьомої Я пам'ятаю, що стало зовсім ясно Настав день, не було чого обманювати саму себе Ніби завіси затуляє сонце. Світлопотоком вливалося у відчинене вікно, друкували візерунки на стіні. Я чула голоси садівників внизу, в розарії. Вони прибирали столи та кресла, знімали ланцюжки китайських ліхтариків. Ліжко Максима було гірніше порожньому. Я лежала навскіз ліжка, притиснувши долоні до очей. Дика, ненормальна поза, яка найменше сприяснув. Але мене віднесло до меж свідомості, і нарешті я їх перейшла. Коли я прокинулася, була половина дванадцятої, Мабуть, я нічого не чула. В кімнату заходила Клеріс, приносила ринковий чай. На ту біля ліжка стояла таця, крижаний чайник. Моя близна була обережно складена, блакитна сукня прибрана в шафу. Я випала холодного чаю, все ще не прийшовши до тями, зніяковіла після короткого свинцевого сну. Дивилася поглядом на голу стіну навпроти. Постіль Максима миттєво перенесла мене в уяву, раптовий удар в серці і біль минучої ночі знову затопив мене. Він взагалі не лягав. Його піжама таки лежала складена на згорнутому простирадлі, що подумала Клеріс, коли приносила чай, помітила чи ні. А якщо так, чи розпівала решті прислуги, що було про що поговорити за сніданком? Як дивно, чому мені це не байдуже, чому думка про те, що прислуга стане обговорювати нас на кухні, так турбує мене? Ось чому я зайшла вчора вниз, вирядившись у блакитну сукню. У цьому не було ні мужності, ні шляхетності, лише жалюгідна данина умовностям. От і все. Я спустилася не заради Максима, не заради Беатрис, не заради Мендрелі. Я спустилася, бо не хотіла, щоб гості, які приїхали на бал, Думали, ніби ми з Максимом посварилися. Не хотіла, щоб повернувшись додому, вони говорили, «Ну, ти сам чудово знаєш, що в них не все гаразд». Я чула, що він дуже нещасний. Я спустилися лише заради самої себе, через власну гордість. Котаючи один крихний ковток за іншим, чещо охолов, я подумала з безсилим, гірким почуттям розпачу, що погодилася б жити з Максимом у різних кінцях Мендерлі, аби про це ніхто не дізнався. Якщо в нього не залишилося до мене ніжності, якщо він більше не поцілує мене, не заговорить інакше, як за потребою, я, мабуть, з цим покорилася б, якби я була впевнена, що про це відомо лише нам двом. Якби можна було купити мовчання слух і розігрувати свої ролі перед рідними, перед Беатріс, а потім, залишившись у двох, сидіти порізно кожну в своїй кімнаті, вести порізно своє життя». Коли я лежала у ліжку, дивлячись невидимим поглядом на стіну, на сонце, що вливалося в вікно на незаймане ліжко Максима, мені здавалося, що немає нічого ганебнішого, принизливішого, ніж невдалий шлюб. Шлюб, що звалився як мій через три місяці після весілля. У мене більше не залишилося ілюзій і не намагалася більше вдавати перед собою. Минула ніч надто добре все мені показала. Мої заміжжя спіткав провал. Щоб не казала про нього люди, знали вони правду, вони б не помилялися, ми не вжились один з одним, ми були не пара. Не таке йому потрібно було кохання, він хотів іншого, того, чого я йому дати не могла, того, що він мав раніше. Я згадала про моє мало неістеричне піднесення, про ту юнацьку зарозумілість, з якою я кинулася в цей шлюб, уявляючи, що зроблю Максима щасливим, Максима, який знав раніше справжнє щастя. Навіть Ван Хопер з її низьким поняттям та вульгарним поглядом на життя знала, що я роблю помилку. «Боюся, ви пошкодуєте. Я гадаю, ви робите велику помилку», – сказала вона. Я ж не хотіла її слухати. Я вважала її черствою, злою, але вона мала рацію. Вона була права у всьому. Сподіваюся, ви не думаєте, що він у вас закоханий. Він самотній, йому нудно з дому в цьому величезному будинку. Ось і все. Це були найправдивіші слова. Те, що я вважала коханням, коханням до мене, до мого я, було зовсім інше. Він чоловік, і його дружина, і він почувається самотнім. Він зовсім не належить мені, він належить Ребеті. Він ніколи не покохає мене через неї. Вона все ще в будинку, як сказала місіс Денверс, у спальні в західному крилі, в бібліотеці, в моєму кабінеті, у галереї, навіть у маленькому передпокої, де висить макінтош. В саду, в лісах, в кимному будиночку на березі. Це її кроки звучать у коридорах. Запах її парфумів тримається на сходах. Прислуга досі виконує накази. Їжа, яку їмо готується за її смаком. Улюблені її квіти стоять у кімнатах. Ребека, яка раніше, господиня Мендерлі. Який раніше місіс де Вінтер. У мене тут немає жодних прав. Куди б я не пішла в Мендерлі, де б я не сиділа, навіть у думках і снах, я зустрічала Ребеку. Тепер я знала її пуста і довгі ноги, маленькі вузькі ступні, її плечі ширші за мої вмілі, спритні руки. Руки, які міцно тримали, штурвали яхти. Руки, які складали букети, майстрували моделі вітрильників і писала на форзаці книги «Максу від Ребеки». Я знала її обличчя, бачила її посмішку. Я б упізнала навіть її голос серед тисяч голосів. Ребека, завжди Ребека, я ніколи не позбудуся її. Хто знає, можливо, я турбувала її так само, як вона турбувала мене, дивлячись на мене з галереї, сидячи поруч, коли я писала листи, макінтошики колись одягла хусткою, якою витерла руки, належали раніше їй. Можливо, вона знала, що її брала, бачила, коли я це робила. Джаспер був її пес та прибігла за мною, я зрізала її троянди. Можливо, вона жива і до мене також ненависть, такий самий страх, як я до неї. Можливо, хочу, щоб Максим був знову один у домі. Я б зуміла боротися з живою, але боротися з мертвою. Якби в Лондоні була жінка, яку Максим любить, відвідував її, писав, обідав з нею, спав, я б з нею потягалася. Ми були б з нею на рівних, я не боялася б. З образою, рівно, що чому можна впоратися, а настав би день, коли ця жінка зістаралася б, змінилася, зв'яла, Максим би її розлюбив. Але Ребека ніколи не постаріє, вона завжди буде такою ж. Її побороти не могла, вона сильніша за мене. Я встала з ліжка, розсунула фіранку, сонце залило усю кімнату. У Розарії майже все обередкували, напевно, наші гості обговорюють зараз, як це заведено, вчорашній бал. А як, на твою думку, було не гірше, ніж зазвичай? На мою думку, ні. Мені здалося, що оркестр тягнув гуму. Вечера була що треба, феєрверк непоганий, білесі так постаріла. Ти сама була в кращому її костюмі. А що ти думаєш про наречену? Нічого особливого, досить непомітна, а я все думаю, чи це вдалий шлюб? Хто їх розбере? І лише тоді я побачила записку під дверима. Я підійшла та взяла її, прямий рукописний текст, почерк Беатріс. Вона подряпала його олівцем після сніданку. «Стукала до вас, але ви не відповіли, значить, ви послухалися мене і намагаєтеся виспатися після вчорашнього вечора». Джелес страшенно поспішає додому, нам дзвонили звіти і сказали, що він має замінити когось з гравців у кракетному матчі, а він починається у другій годині. «Один Бог знає, як їм вдасться розглянути м'яч», Після того шампанського, який він вчора заковтнув. У мене невелика слабкість у ногах, але спала як убита. Врізь каже, що Максим рано зайшов до сніданку, але зараз його ніде не видно. Передайте йому, будь ласка, вітання. Велике дякую вам обом за чудовий вечір. Ми з Джайзом отримали величезне задоволення не думайте більше про сукню. Ця фраза була жирно підкреслена. З любов'ю бі, по скриптум, обов'язково швидше приїжджайте до нас. Наверху записки було надрепано 9.30, а зараз годинник показував половину дванадцятої. Дві години вони поїхали. Мабуть, нам дісталися додому. Беатріс вже розпакувала валізу, тепер вийшла в сад і взялася за звичні справи. А Джелес готується до матчу, перевіряє, чи все гаразд. В день одягне легку сукню, креслати капелюх і буде дивитися, як Джас грає в крикет. Після матчу вони питимуть чай під піднітим навісом. Петри зі сміхом скаже приятельці «Так, ми були вчора в Мендерлі, на балі танцювали до упаду». Було дуже весело, не Юля, як джаз здатний пробігти хоч трохи. Осімхаючись, джаз поплескує її по спині. Така неромантична літня пара, одружені понад двадцять років, і в неї дорослий син, який надходить в Оксфорд, ось він нещасливій. Їхній шлюб вився вдалим, їхній шлюб не провалився через три місяці, як мій і не могла більше сидіти, замкнувшись у своїй кімнаті. Покоїкам то треба прибрати, можливо, Клерес не помітила, що ліжко Максима не зім'яте. Я розгоршила просерадла та ковдр, щоб зробити вигляд, ніби він на ній спав. Не хотілося, щоб покоївки щось довідалося, якщо Клерес нічого не сказала їм. Я прийняла ванну, одягнулася, зійшла вниз. Дерев'яний на холі вже був прибраний, квіти забрано, з галереї зникли попітри. Мабуть, оркестр поїхав одним із ранкових поїздів. Сідівники бігли на галяваних. незабаром ментрина не залишиться і слідів дочорашнього учорашнього маскараду. Як довго треба було до нього готуватись, як швидко, непомітно, виявляється, можна все прибрати. Я пригадала помаранчеву даму, яка стояла у дверях з старілкою курячого заливного, і б думала, що мені в це все мріялося. І що, якби явно це було насправді, Тут тисячу років тому. Роберт протирав стіл у вітальні. Він знову став самим собою, флегмантичний, повільний, а не загаданий чоловік, яким він був останніми тижнями. «Доброго ранку, Роберте», – сказала я. «Доброго ранку, мадам. Ви ніде не бачили містера Девінтера? Він пішов одразу після свіданку, мадам, ще до того, як майор і Лейсі спустилися вниз. І досі не повертався. Ви не знаєте, куди він пішов? Ні, мадам, не можу сказати. Я знову йшла до холу, пройшла через Віталію до кабінету. Тобто накинувся Джаспер в дикому захваті, почав облизувати руки, ніби ми надовго з ним розлучалися. Весь вечір він пролежав на ліжку у Клеріс і не бачив його з вчорашнього чаю. Можливо, час тягнувся йому так само повільно, як і мені. Я підняла слухавку і попросила сказати мені номер телефону контори. Раптом Максиму Френка. І я мусила, мала поговорити з ним хоча б кілька хвилин. «Я маю пояснити, що не хотіла робити того, що я зробила вчора ввечері. Навіть якщо це буде наша остання розмова, я можу сказати йому це». Слухавку взяв один з клерків і відповів, що Максима там немає. «Містер Кролів в конторі, місіс Девінтер, покликати його?» Я відповіла відмову, але не встигла. Перш ніж я поклала слухавку, почула голос Френка. «Щось трапилося?» «Дивний спосіб починати розмову» майнуло мене в голові. Він не побажав мені доброго ранку, не спитав, чи добре я спала. Чому він думає, що щось трапилося? Френко, це я. Де Максим? Не знаю, не бачив його. Він сьогодні тут не був. Чи не був у конторі? Ні. О, гаразд, неважливо. Ви бачили його за сніданком? Ні, я не підводилася до сніданку. Як він спав? Я вагалася. Френко був єдиним, кому я могла сказати правду. Він не заходив до спальні цієї ночі. На іншому кінці дроту стояла тиша, наче Френк шукав і ніяк не міг знайти відповіді. «О, зрозуміло. Цього я й боявся». «Френку, що він сказав вночі, ну, коли всі роз'їхалися? Що ви з ним робили?» Я залишився перекусити Джайлзом, місіс Лейсі. Максим до нас не підійшов, пішов над якимось приводом до бібліотеки. Відразу після того я подався додому. «Можливо, місіс Лейсі щось знає?» Її немає, вони поїхали після сніданку. Вона залишила мені записку, каже, що не бачила Максима. О, мені це не сподобалося, мені не сподобалося, як він це сказав, різко, зловісно. Куди ви думаєте, він пішов? – запитала я. Не знаю, можливо, вирішив прогулятись? Таким тоном лікарі у приватній кліниці говорять родичам, коли ті запитують про стан хворих. Френку, я маю побачити, я маю пояснити йому. Френк не відповів. «Я малювала собі островожене обличчя, насуплене чоло. Максим, думає, що зробила це навмисне», – сказала я. «Максим, думає, що я зробила це жартома. дурний жарт!» «Ні, ні», – сказав Френк. «Так, кажу вам, ви не бачили його очі, я бачила. Вони стояли з ним поруч. Я стояла. Він жодного разу не заговорив зі мною, Френку. Жодного разу не глянув, але простоїла з ним пліч-опліч весь вечір». Не обмовилися жодним словом. «Це було неможливо», – сказав Френк. «Усі ці люди. Звичайно, я бачу, і досить добре знаю Максима. Послухайте». «Я його не звинувачую», – перервала я. «Якщо він вважає, що я зіграла з ним цей жахливий, підлий жарт, він має право думати про мене, що хоче. І більше ніколи не розмовляти зі мною і не бачити мене». «Ви не повинні так казати», – сказав Френк. «Ви самі не знаєте, що кажете». Можна я зараз до вас прийду? Мені, здається, я зумію пояснити. Що толку, якщо Френк прийде? Ми сідемо в кабінеті, він почне мене втішати. Добрий, тактовний Френк. Мені більше не потрібна доброта ні від кого надто пізно. Ні. Те, що сталося, то сталося. Змінити нічого не можна. Можливо, це на краще. Це допомогло мені зрозуміти те, що мені слід було знати раніше. Про те, що слід було здогадатися до шлюбу з Максимом. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі його та Ребеку. Ім'я прозвучало дивно та похмуро. Як заборонене слово, вимуляти його вголос не приносило мені більше радості. Що ви маєте на увазі? Він мене не любить. Він любить Ребеку. Він не забув її. Він все ще думає про неї вночі та вдень, Він ніколи не любив мене Френку. Завжди одна Ребека. Ребека. Ребека. З рота Френка здивований чи переляканий крик, але мені було тепер байдуже, навіть якщо я збентежила його. Тепер ви знаєте, що я відчуваю. Тепер ви розумієте. Послухайте, я військово маю побачитися з вами неодмінно. Чуєте? Це життєво важливо. Я не можу говорити з вами по телефону місіс де Вінтер. Я кинула слухавку, підвелася за бюро. Я не хотіла бачити Френка. Він не міг допомогти мені в моїй біді, ніхто, не міг окрім мене. Обличчя в мене покрилося плямами від сліз. Я ходила туди-сюди по кімнаті, кусаючи куточок хустки, видираючи від нього мереживо. Я була впевнена, що ніколи більше не побачу Максима. Мені сказав про це внутрішній голос. Максим пішов і більше ніколи не повернеться. У глибині серця я знала, що Френк теж у це вірить, але не хочу зізнатися по телефону. «Не хочу мене лякати. Якби я зателефонувала зараз до конторів, не застала його там. Помічник сказав би мені «Містер Кролі щойно вийшов, місіс де Вінтер». Я бачила, як Френк, навіть одягши капелюха, залазив у свій старенький обшарпаний моріс і вирушає на пошуки Максима. Я підійшла до вікна, подивилась на прогалину, де стояв сатир, що грав на дуці. Рододендрони вже відсвіли. Ми не побачимо їх до наступного року». Було нестерпно, жарко і душно. Я уявляла, як наші вчорашні гості кажуть зараз один одному, як вдало, що вчора не було туману, тоді ми не побачили б феєрверку. Я прийшла через вітальну на терасу, сонце сховалося за білою поленою. Немов на землю налетів смертоносний смерч і забрав із собою небо та сонячне світло. Мимо першов один з садівників з тачкою повною уривків паперу, сміття, шкірки від фруктів. Доброго ранку! сказала я. Доброго ранку, мадам. Боюся, вчорашній бал додав вам роботи. Неважливо, мадам. Усі повеселилися на славу, а це головне, чи не так? Мабуть, так. Він подивився на галявину, туди делащина спускалася до моря. Темні дерева невиразно вимальовувалися в тумані. Густий підвівся. Так, добре, що сьогодні не вчора. Так. Садівник зачекав секунду, потім доторкнувся рукою до шапки і покутив далі тачку. Я перетнула галявину, підійшла до узлісся. На гілках туман зібрався у краплі. Вони падали на непокриту голову рідкісним дощем. Джеспер притихши стояв біля моїх ніг. Хвіст опущений, з пащі зависає рожевий язик. Звідси мені було чути море. Повільне, приглушене. Зловісні горки тхви, що розбиваються в бухтах за лісом. Білий туман котився поз мене до будинку, він пахнув вогкістю, сіллю та водоростями. Я поклала руку на спину Джаспера. Коли я знову подивилася на будинок, я не побачила ні труб, ні контурів стін. Лише невиразна темна пляма, вікна в західному крилі і діжки з квітами на терасі. На вікні великої спальні в західному крилі були відчинені вікониці, там хтось стояв, дивлячись униз. Салат був не чіткий, розпливчастий. Некусь частку секунди, і за вмирання серця подумала, що це Максим. Потім фігура ворухнулася, підняла руку, щоб засунути віконницю. І я впізнала місіс Денверс. Вона стежила за мною. Можливо, вона слухала у своїй кімнаті мою розмову з Френком по телефону. Всі лінії будинку були з'єднані. Тепер їй відомо, що Максим цій ночі не прийшов до мене. Вона чула мій голос, мої сльози, знала, яку я грала роль, стоючи всі ці довгі години пліч-опліч з Максимом. Я знову побачила її біля дверей західне крило, як бачила вчора ввечері, з диявольською усмішкою на блідому того обтягнутому шкірі обличчі. І раптом подумала, що вона жива жінка, людина з плотію крові, як я, вона не мертва, як Ребека. З Ребеккою я говорити не можу, але з нею можу. Відкрившись рептовому пориву, я швидко пішла через галявно до будинку. Перетнула хол, піднялася сходами, пройшла питаркою біля галереї, потім у двері західного крила поспішила вздовж темного мовчазного проходу до кімнати Ребеки. Повернула ручку дверей та увійшла. Місіс Денверс все ще стояла біля вікна, віконниці були відчинені. «Місіс Денверс!» – покликала я. «Місіс Денверс!» Вона обернулася до мене, я побачила, що її очі почервоніли, розпухли від сліз. Як і мої, а на бідомо обличчі лежать темні тіні. «Що таке?» – сказала вона, її голос був хрипкий, глухий від ридання, як і мій цієї ночі. Я не очікувала побачити її такою. Я малювала її злісною жорстокою усмішкою, що й вчора. Але переді мною була хвора, змучена, старенька. Я зупинилася в нережучості, тримаючись за ручку дверей, не знаючи, що робити і що сказати. Місіс Денверс продовжила дивитися на мене червоними розпухлими очима, і слова завмерли мене на губах. «Я поклала меню на бюро, як зазвичай», – сказала вона. «Ви хочете щось змінити?» Її фраза надала мені сміливості, я відірвалася від дверей і вийшла на середину кімнати. «Місіс Денверс, я прийшла говорити не про меню. Ви це знаєте, чи не так?» Вона не відповіла. Розтулилися і знову стислися її пальці лівої руки. «Ви досягли того, чого хотіли, правда? Ви так це задумали, так? Ви задоволені тепер? Ви щасливі?» Вона відвернулася і знову почала дивитися вікно, як до мого приходу. «Чого ви приїхали сюди?» Промовила вона. «Ви нікому тут не потрібні, у Мендерлі. Все було добре, доки ви тут не з'явилися. Чому не залишилися там, де були, у Франції? Ви забуваєтесь, мабуть, я люблю містера Де Вінтера. Якби ви любили його, ви не вийшли за нього заміж. Я не знала, що й сказати. Все це було дико, неможливо. Вона продовжувала тим самим глухим, ривчастим голосом, який раніше, відвернувшись до вікна. Я думала, що ненавиджу вас, але тепер це минуло. Ненависть вичерпала себе. Пусто. Чому вам мене ненавидіти? Що я вам зробила? Ви намагаєтеся посісти містем, місіс Де Вінтер. Вона таки не глянула на мене, ствіла похмуро вдернувшись у бік. І «Я нікого не замінила. Все в мендерлі йшло по-старому, я тут не розпоряджалася. Я хотіла бути з вами в дружбі, але ви не злюбили мене з першої хвилини. Я побачила це на вашому обличчі, коли ми знайомилися з вами тоді в холі». Вона нічого не відповіла, як і раніше стискалася, розтискалася її пальці. «Багато людей одружуються вдруге», – сказала я. Одружуються, виходять заміж, щодня відбувають сотні таких шлюбів. Вас послухати, то заміжджа – це злочин. Хіба ми не маємо права бути щасливими, як будь-хто інший? Містер Девінтер нещасливий. Це будь-якому дурню видно. Варто лише подивитися йому у вічі. Він все ще в пеклі. І так він виглядає з того дня, як вона померла. «Неправда!» – вигукнула я. Неправда, він був щасливий, коли ми жили з ним у Франції Він був молодший, куди молодший Він сміявся, він був веселий Що ж він чоловік, чи не так? Який чоловік не потішить себе модовим місяцем? Містер Девінтер ще не має сорока шести Вона зневажливо засміялася, не завши плечими Як ви можете так зі мною розмовляти? Як ви смієте? Спалахнула я, я більше І більше їй не боялася і підійшла до неї, стисла за руку «Ви змусили мене одягтися якось учора ввечері. Я б ніколи сама до цього не додумалася. Ви хотіли зробити містеру Девінтеру болі, чи хотіли, щоб він страждав? Хби він мало страждав і без цього підлого жахливого жарту? Невже ви думаєте, що його мука і його біль поверне до життя Де Девінтер?» Вона струсила мою руку. гніний рум'янець залив бліде обличчя. «Що мені до його страждань?» – прошепіла вона. Його ніколи не чіпали мої страждання. Легко мені було, на вашу думку, всі ці місяці бачити, як ви сидите на її місці, гуляєте її слідами, чіпаєте її речі. Легко, на вашу думку, знати, що ви пишете за її бюро в її кабінеті. Чи легко, думаєте, чути, як Роберт і Фріс, інша прислуга, називають вас Місіс де Вінтер? А моя пані Місіс де Вінтер з її посмішкою і дивовижним обличчям, сміливими звичками, справжня... Жить холодна, забута В церковному склепі Якщо він страждає То заради цього Одружитися з молоденькою дівчиною Коли не минуло ще десяти місяців Тепер він розплачується за це Я бачила по його обличчю я бачила його очі Він сам створив для себе пекло Нема кого звинувачувати В цьому окрім себе самого Він знає, що вона його бачить І знає, що вона приходить Уночі та стежить за ним «І добра від неї не чекай, ні. Тільки не від моєї пані. Вона не з тих, хто дозволить себе образити. Вона не підставить другої щоки. Смілива, волюва, як чоловік. Ось такою була моя місіс Девінтер з характером. Тобі слід було народитися хлопчиком, не раз говорила я. Я виховувала з раннього дитинства. Ви знали це, правда? Ні». Ні, місіс Денверс, яка користь у цій розмові? Я не хочу нічого чути, не хочу знати. У мене теж є почуття, не одна ви. Розумієте, як мені чути без кінця її ім'я, стояти і слухати, як ви розповідаєте про неї. Місіс Денверс не чула мене. Вона продовжила нестримно, не самовитиму велихоманці стискати і розтискати пальці своєї руки. «Яка вона тоді була гарна!» – сказала вона. «Як картина!» Коли ми гуляли, чоловік оберталась і у слід, а їй тоді й дванадцяти років не було. Вона все бачила, вона підморгувала, бісиня, й говорила «Я буду красунею, так, Денні?» І я відповідала «Ми подбаємо про це, моя лялечка, це ми візьмемо на себе». Знала вже тоді не менше дорослих, вступала з ними розмову, наче й вісімнадцять, а сама жартувала та висміювала їх. З батька вона мотузки вила, та й мати була одна їм під червиком якби не померла. А характер! Ніхто не міг потягатися з моєю пані безстрашністю. Коли їй випинилося 14, у самий день народження, вона захотіла правити четвіркою, а її двірний брат, містер Джек, заліз поруч з нею на козли і почав забирати у неї вішки. Вони билися на козлах хвилини з три, як дикі кішки, а вони несли їх, куди очі дивляться. «Вона перемогла, моя пані!» Калацнала батогом у нього над головою, і він скотився з землі. Джека відправили служити у фронт, але він не виніс дисципліни, і я його не звинувачую. Він був дуже норовитий, щоб підкорятися наказам, як і моя пані. Я дивилася на неї на всі очі, зачарована та налякана. На її губах була дивна захоплена посмішка, що робила її ще страшнішою. Ніхто ніколи не вказував їй. Вона робила, що хотіла, жила, як хотіла. А сильна була, як левиця. Пам'ятаю, у 16 років вона сіла на батьківського коня, справжнього звіра. Конюх сказав, що вона надто гаряча, дівчинці на ній не всидіти. Ви б подивилися, як вона трималася в сідлі. як зараз бачу, її волосся майорить на вітрі, вона плескає коня батогом до крові. штрумляє шпори в боки. Головно з нього злізли, він тремтів усім тілом. Вона нікого нічого не кохала. Нічого не боялася. І під кінець вона була переможена, але не чоловіком, ні жінкою, ні. Море. Море було сильніше за неї, воно її здолало. Місіс Денверс раптово замовкла, її род дивно, конвульсивно смикався. Вона заплакала. Голосно, так що різало слух, з відкритим ротом, з хими очима. «Місіс Денверс! Місіс Денверс!» – сказала я. Стіла без поради, не знаючи, що робити, і більше не боялася її, не тремтіла перед нею. Але, побачивши, як вона ридає сухими очима, мені стало страшно, поповз по шкірі мороз. «Місіс Денверс, ви хворі, вам треба лягти у ліжку. Чому ви не підете до себе та відпочините? Чому ви не лягаєте у ліжку?» Вона люто обернулася до мене. «Дайте мені спокій, яка вам справа до мого горя?» «Так, я не приховаю його, я не соромлюся, я не замикаюся на всі замки, щоб поплакати, не ходжу за замкненими дверима туди-сюди, як містер Девінтер». «Що ви кажете?» «Містер Девінтер не робить цього?» «Робив, коли вона померла. Вперед-назад, вперед-назад в бібліотеці, чула окроки. Дивилася в замкому щелину неодноразово. Туди-сюди, як звіру клітці. «Не хочу вас слухати, не хочу нічого знати». А ви кажете, що зробили у щасливий медовий місяць? Ви, молода, недосвідчена дівчина? Що ви знаєте про життя? Що ви знаєте про чоловіків? З'явилися сюди і вирішили, що можете зайняти місце місіс де Вінтер? Ви? Навіть слуги сміялися з вас, коли ви приїхали до Мендерлі. Маленька посудомийка, яку ви зустріли в задньому коридорі першого ранку. Не уявляю, що думав містер де Вінтер, коли віз вас сюди в Мендерлі після цього вашого дорогого медового місяця. Не уявляю, що він думав, коли побачив вас вперше на чолі у біднього столу. Вам краще було б замовкнути, місіс Денверс, краще було б піти до себе в кімнату. Піти до себе в кімнату? Господиня, дому вважає, що мені краще було б піти до себе в кімнату. А що потім, після цього? Побіжете до містера Девітера і скажете йому, місіс Денверс гидка, місіс Денверс грубо зі мною розмовляла. І біжіть, біжіть, того разу, коли до мене приїжджав містер Джек. Я не сказала про це жодного слова. Це брехня. Хто міг розповісти йому крім вас? У будинку нікого не було. Фріс Роберт від'їжджали до міста, решта слуг нічого не знала. От тоді й вийшла вас провчити його теж. Нехай мучиться. Що мені до страждань? Чому я не можу зустрітися з містером Джеком тут у Мендерлі? Він єдине, що мене залишилося. Єдине, що пов'язує мене з місіс Де Вінтер. Він ревнував її за життя. А тепер ревнує, коли вона мертва. Відмовляє містеру Джеку від дому, як тоді відмовив. Схоже на те, що він її забув? Звісно, він ревнував. І я також. Усі, хто її знав. Усі чоловіки шаленіли від неї. Усі, хто приїжджав до Мендерлі. Не хочу нічого знати. Не хочу нічого знати. Повторювала я. Місіс Денверс підійшла до мене в притул, наблизилася обличчям до мого обличчя. «Ви бачите, що все марно? Вам ніколи не подужати. Вона все ще тут у господині, навіть якщо вона мертва. Вона, а не ви!» – справжня місіс Девінтер. «Ви тінь та привід. Ви, а не вона, забуті, відкинуті та зайві тут. Чому ви не залишите й Мендерлі? Чому не підете?» Я позадкувала від неї до вікна, в мені знову заврушився колишній страх, колишній жах. Вона взяла мене за руку стисла, як у кліщатах. Чому ви не підете? Ви нікому з нас не потрібні, і не будете потрібні. Він не зможе і забути. Він хоче знову залишитися в будинку з неї наодинці. Ви повинні були лежати там, у церковному склепі, а не вона. Ви повинні були померти а не місіс де Вінтер. Вона штовхала мене до відчиненого вікна. Я побачила внизу сірі камені плити тераси, ледь помітні за білою палиною туману. Подивіться, чому вам не стрибнути? Це дуже неважко. Вам не буде боляче, якщо ви одразу зламаєте шию. Це такий швидкий, легкий шлях. Не те, щоб потонути. Чому б вам не спробувати? Чому б не втекти? Ман застали вичини на вікно, сірий, липкий, він палив мені очі. Я вчепилася руками зі підвіконня. «Не бійтеся, я вас не штовхну, я й поруч стояти не буду. Ви стрибнете з власної волі. Який сенс залишатися в Мендерлі, ви нещасливі. Містер Девінтер вас не любить, заради чого вам жити? Чому б не стрибнути, не покінчити з усім цим? Усі ваші нещастя залишаться позаду». Мені ще було видно квіткові діжки на терасі та блакитні щільні кулі гортензії. Кам'яні плити були сірі, гладкі, без нерівностей, гострих країв. Вони здавалися такими далекими через туман. Насправді ж вони були набагато ближчі, бо вікно знаходилося не так високо. «Чому б вам не стрибнути?» – шепотіла місіс Денверс. «Чому б не спробувати?» Туман став ще щільнішим, тераса зникла з очей. Я не бачила більше ні квітів, ні діжок, не бачила гладких каменних плит. Навколо не було нічого. Єдиною реальністю залишилося під вікном, у мене під руками, і пальці місіс Денверс, яким мертою хваткою вчупилися в моє плече. Якщо я стрипну, я не побачу каменів тераси, що летять назустріч. Біль буде гострим, раптовим, як вона сказала. Удар зламає мені шию – все скінчиться швидко, я й не помічу. Тунути куди важче? Максим мене не любить. Максим хоче залишитися наодинці з Ребекою. Ну, шепотіла місіс Денверс. Ну, не бійтеся. Я заплющила очі. У мене паморучилося в голові. Я так довго дивилася вниз. Мої пальці боліли, які стисли під віконня. туман заліз у ніс, прилип до губ, кислий, смердючий. Індушив як ковдрою. Я впадала в забуття, мої гори, моя любов до Максима поступово йшли від мене. Пішла я Ребека. Скоро мені зовсім не треба буде про неї думати. Я відпустила під віконня, перевела подих. І цієї миті біла безмовність раптом розбилась. Розкололася надвоє, вибухом від якого затремтіло вікно. Забрязкало скло в рамі. Я розплющила очі, витрщилася до місіс Денверс, за першим був другий, третій, четвертий. Гурки терзав повітря з лісу, що оточував будинок. Піднялися невидимі там птахи, Їхні пронизливі крики слідували вибуху. Що це? Що трапилося? Місіс Денверс відпустила моє плече, подивилася вікно затягнути туманом. Ракети там у затоці, мабуть, викинуло на берег корабель. Ми прислухалися, стояли поряд, вдивляючись у білий туман, і тут почули внизу тупіт ніг, хтось біг терасою.